رحمان الرحیم سورہ الی امران سورت کے صدوری <سلور> سیوی او صدور <سلور> مسلح بیانی <لے> دیں <دا> ہندہ دریمی <مئس> سورتوں او دیکھیں مسلح تی کرکے دی جہاد بقرہ کې د جهاد د فقاره امور بیان شو چې هغه تازي او اخلاق تدبیر المنزلو سیاستي مدنيو دلته د تاسیس د جماعت د فقاره پنځو اصول بیانایي چې باغي د جماعت لپاره قوم اور خمسہ تاسیس الجماعت یو عقیدہ به یوې زال لفظات باندې باقی نه اقهدی کې به شرک نه مجاهد بچا الله توحید نماز سره به الله توحید اقهدی کې به شریک نه دیمه قانون و اللہ پا کتابی او درم ارکان با فعالی سلورم خرج با کئی مال بلگئی او پنزم اغیار با فتاسو کی دوستان نہیں اول قانون ذکر کئی یا ایو اللذین آمنو ایمان والو اتقل لا او یرگدالانا حقته قادي هي ومناسب يرسال مناسب يرا مناسب يرسال روحنا خلقين عن عبد الله هو الله ياخذه في الليل ومتلائمي و يقابل القسط ولو على نفسه او ابنه او ابي مزارق وي چه ده, ده حق مساله کاين د چانه يرنه کاين نه د فلار لحاظ کاين نه د ذویل لحاظ کاين نه د مشر نه د کشر دا الله فدين کې ارشاد علامه یا نه يرنه کاين دته لکه حق تو قاتی مناسب یاره ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرتا سو مگر پتا حال چيتا وي دان مسلمون مسلمون تابعداري ني بل چادر بخن لسوني کې شرك مگر دو روح الماني مان کي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا تجلون فيه شركتا لسیوا بښ په نو شنو کې بل چا د پاره سمګر دی بل څوکږي شريك مګر دی دته لیکي اخلاص پتاوي دا رہی دا یو قانون شو عقيده به د الله په ذاتي مجاهد به کامیابيږي چې اقاليد الله په ذات و چې الله تو اعلی رمزه الله دې وکامیابي چې بلچا تجو يا مدد ال فر اور ور ورسي نو بیا دې نه کامیابي دغه قانون دي هرکې اعتصام ده الله په کتاب واذ سیمو به حبل الله جميعا من غولو له وی پر اسید الله وان پرانے تعبیرو کو پرسیسره پر زکه کوئی تجسو کلی دا غذر اخته سبب رسی دغه شانتی زوالت د کوه نا در اخته رسی اغذ الله کتاب دی نشری کیا ته بی پدې مان شریف لاسې ګین زکه تعبیر په خپل سرو کو ولا تفرقو او مداس نس کې غي او زګور یاد غې نه مطلب نه نعمت د الله پتا سو تاسو دښمنان او الله به نه قلوبیکم نمحو د الله مينو اچو لا دا مين غورځول د مخلوق کارنو سورانفال دوش په تو کې ورای شي مخلوق دا مين نشوای شي دا ذا الله چولا سورانفال 12 په تو دریش په تیار کې وق الله حبنا قلوبهم لو انفقتمه بالارض جميعا مالفت اللامینا چوالا زสาبودن منس کی کتا ټول دنیا خرج کړي ان تامین نشو شو ولیکن الله الله بينهم الله مینا چولا تغي درومنس کی کو ذی مین سبب سو ولي واچوالا ده الله په کتابانه بی نیمتی اخوانا و کنتنو علا شفا حبرتی من النار و ایتاسو پا در دوغل در اور و ایتاسو پا کناران در دوغل در اور جهانم دو دوغل پا کنارنا سوئی فان قد کمینا نخلاص کرد آغینا ما خلاص کریم قدالی قدوشان بیانی اللہ توسایاتی اتون اقبل لکهون تاسو دونې پارشدار بیاو مه د دېم قانون شو اعتصام د الله په کتاب منول د الله په کتاب الګ وای او دا الله کتاب کلکونی پونې سي دریم قانون ذکر کړي ارکان او فعالی ارکان مستاسو جین خوړای دعوت پخړای مسرب خوړای ولتكم انكم مخاشی پتاڅکه امتون یو ډلای دونهل خیر چې رابل کئ خیرتا قران سنتتا تمنی گثیر مان کئ قران سنتتا او مادارک مانکای ماف اقل کتاب او سنت دا ل کتاب سنت سره چې برابرې هغه ته لیکي معروف او خیر او منکر مخالفههما چې دا ل کتاب نه خلاف یې ته منکر وایي نه خیر ورغل ادوانو دا امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا او امر بالمعروف او موافق د کتاب سنت عیناکه موافق د کتاب سنت معرفه من الكتاب او سنت چا بیان السلام ته کوونو سره دا تعریف کړئ اگر ته معروف وایي معروف بیا لازمی نزاغی دعوتهم لازمی دی واجب و معمور بیهی نزاغی رابلهم واجب دی وطریقی دو جوب سره خلق برا بلی او کمعروف امر مندوب و نزاغی رابلهم مستحب دي و منکر رد منکر دا پہر وقتی لازمی دی دګ نه فلم او مستحب نشته وای نه ونا او مونکر کي دا بي زين نه مونکر نه خلاف د قران او سنت مونکر سه ماخالف الكتاب او سنت اواجی مخاليف کتاب سنت نه دی اغه ته مونکر وای <تصحح> امر مین معروف او نهانی المنکر دوشان تی قرآن کی سور محیدہ کی برایشی وو جانم برایات کی وخانوم وطنو کی عمر بن معروفو قو نهانی المنکر پکنو انہانی المنکر دادے جی امت خوصیت تے دادے امت خوصیت تے سوری وحود ہوا ہو جائے کی دیوہ عمر بن مارو نحنیل منکر کئی مکینوں متنوں کی یو سرش پارسم کیوں گو رہیں سوری وحود یو سرش پارسم اور را خانہ من القرون من قبلكم قولوا بقيا ولناول باکل گجساس نمخ کی جا قلمن یان ہونانن پر صاد فی دار سیمنے کولے دا پر صاد نہ پزما کی بو خائنو متونی کی قلمن نو ج خلکے پر صاد نہ منا کرے نو ګور امر بالمعروف و نہی کہو منکر پکینو بځینه من کول نه کول دا شان مېده کې وای او یا کی سره مېدا وای مېده دلته وي لو اين الين كفرون بني اسرائيل كانوا لتناهون عنكرن فاعلو وذي من بينك ولد بدكار چکو بیاو اوورا دمن کرنے مننه کولا او كانوا لتناهون عنكرن فاعلو وذي من بينك ولد بدكار چکو بیاو من کر به کوم او داغین به من نه نه کولا نه نهی ازل منکر دا دیومت خاصیت ده چیده با نهی الجن منکر کئ او دایو لوی شه نه خلقو دینه اعراض کړی تفسیر مداری کو نقل کړی د امر بالنهی الجن منکر واره کئ شدائی علوشیو خمخلوق دجینا سنگ کرلے و ڈڑے او مدارج نقل کئی تفسیری مدارج سفہ دریسوا نلسم کې د سورې ما دې د دې ایا دلاندې یو سل واگیا وای د خدای لمیثا قال الذين اوتوا الكتاب لتبيّنوا للناس ولا تكتموه د دې په تشریح کې مدارک وای هو دلیل على انه يجب العلماء اي بيّنوا أن يبينوا الحق للناس وما علموه يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على ظلمته وتتيب لنفوسهم أو لجر منفعة أو دفعزية أو لبخل بالعلم وفي الحديث من قطم علما من آله ألجمه الله بالجام من النار ابو داود کی حدیث تے او ایدی آیات کی دلیل دیں چو علماء باندې واجب دا چیزی و حق خلق و طور او کم چی اللہ دول علم اور کرلے دا علم مدھا مخلوق نا دو تو غریز پاسی دو جن نپٹائی چو بزر مانی زالیمان دو جن آسانی راولی او داغی در نفسونو تتیب کئی یا دا پیدی در آخر دپارا علم پتھئی یا دا تکلیف در اکول دپار علم پتھئی دا کوي یا بخرب علم کئی دا بنا کئی حدیث نقل کردیں من کتم علما ان آلیه الجمح اللہ بل من النار علم چی دا مخلوق نپت کی نالا ورته دا اور واگی اچھا اوزا غشانتی بیا مداری کوئی در دی آیات پر تشریح کی سورہ مائدان درش پیتنم بر آیات کی لبیس ما کانوی سنون ویحازا زمون للعلماء والاولو للعامتی وعنی من عباس رزیلنهما ہی اشد دو آیتین فی القرآن دا لوی آیات په قرآن پاک کې حیثو انظر تارکا نهن منерх ماَمَنظر تار kasih ام نر تك... مر تک با المنكر في الوحونا انظر <انزل> تارکا نهن منخر ان اوجن ننازل تافل منف Myers ان اضول مر تك با المنكر ونقدر ان لا نعجح جو �ائه او ا Ley مرد کoberن منخر او قرآن وید اضی Pollید تا رمائب lsch Его تبيلading دا دس دیلہ که پک پلش دے پیجی نی بن معروف نین منکر دا لوئ آیاتیں او پا قرآن پاکی دا لوئ آیاتیں امر بن معروف نین منکر نمپکار دا دا چه دا یوزی مواری دا دا سنت مداري کو دینه خلکای 360 او یو کوم شپې ته کې 360 یو کوم شپې ته 860 یو شپې ته کې بیا دی وې وې امر نه نه منکر د یو لیکار دی خو دینه امه محمدي اعزاز کړلې ضرور سوچ پدګین د یاد دلان دی وکانو لا تنهونه عن منکرین فاعلو د آیاتو یو حکم اتیا دلان دی وفيد دين على ان ترك نهي المنكر من العظائم ترك نهي المنكر دی اولوی کار دے یہ اولوی کار دے اهم ويا حسرات المسلمین فی اراضی مانو افسوس اے چ مسلمانان د دین اولی اراص گئی مسلمانان د دین اولی اراص کې ول لړ گئی ول امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا مدارک پرېمان دي پورا تفصیل کرلل ده شانتی شامی دې बारे کې نقل کړي عمر بالمعروف او نیل منکر بارے کې دې کې وې درثوا او شپګدېشم کې جلدول رسائل یې نبی دې دې من فضله تعالى ان سن هذه الشريعه بام بي امنه حافظوها وبينوها ذا ذا له سان دې شي دا دين الله په امينين باندې ساتل له او حافظين مې ساتل له و انه سبحانه امر بالبيان و ان هذه الكتاب پاک علماء ته امر کړل چې بیان وکړي دین خلکو تورث وای او کتمانے منہ کرلا ولم یعظن لهم بالمداعنت دیو تیدانے دیو چې سستیو کئی ولا بالمحابات ولم یذل ولم یذل علماء یا صدرکو بازو مالاباز دوخن علماء دا سراغلنی چھ بازو پا بازو بعضو دین نکیر کردیں بازو پا بازو بعضو مواخذہ کرلا بازو پا وین کان ابا او, أو, أو شیخ او اکبر منه او مثلو اگر پلار بهول نو پاغه به نکیر کوم شیخ بهول نو پاغه به نکیر کوم او اکبر منو استاز بهول نو پاغه به نکیر کوم او مثلو کو د شانت مولا و پاغه به نکیر کوم د علماء او شیوه د وخت نه چې علماء رد من کرکړ دے که من کری پپلار کی و نو کومن کر پیر او استاد کي اونيمه نه او کومن کر پلو کي نیمه کړلا کومن کر پکا کچ کي اونيمه کړلا د دې پاک د دین ساتل شرع ساتل ول علماء حق نه پڑکړي علماء د حق بیان کړل معلومه شو چې د حق بیان وکي استاد دي خلافو داغ خلافو بیان کړی د پلار خلاف او د پلار خلاف وینا کئ دانش یې را وینا نشم کوله استاد مله او حقدار مله پیر مله مشره ده نه پتا منه الله جن ساتل له ته په الله جن وینا کئ اگر چې مشره ده کشر ده پلار ده رسائل یې میا دین درې سو شپږ درېستم کې جنده ول کئ بیا دې نقل کئ د دور کې یو سل او یون کې یو سل او یون کې بیا و الله میسا کو والله علمې الله یمون دمونه الله داغې ده چې تاسو بعددن نه پټي و د خ له میساقللهتل کې تاوله تو وننو ل الناسې والله او تاسو د نه پټوي او بیا غایاتن نقل کړې دي احادیس نقل کړې دي بارکي من کثم علما مین ف الله به یف امر دین ال جمعه الله تعالی امر قیامت بی من نار چا چې علم دین چ خلکو پیداور پیدا ور او د بیان نکو قیامت کې به تعالی ته اور وايي چی بیا مسل چې تعلم العلم ثم یحدث به کمسل چې یک نذر کنز ثم لا ان فی کی حق نه به نه داسي مثال دلته دا خزاني خوند او اغا لغینو چاره ور کینو الله خپل پیغمبر دی فسدا به ما تومر وا ال ذن الجاهلين ابيا يو ان كنت تخشل فقرن فلا خير الرازقين کته د فقر نه لري نو خوراک ور کون کی الله دے او پځې باندې پرواز یاد کړل دي چې دا الله دین د علما مخلوق ترسه امر بالمعروف نهي ننکر حدیث کوم را دي نبی له سلام فرمایل دي امر بالمعروف ونهوان المنکر فان الامر بالمعروف ونهي عن المنکر لا يسور و ولا يقرب اجل تاسو امر بالمعروف کوي او نه هن المنکر و گئی او بر بالمعروف نه هن المنکر دا چانیټو نن زیږی چې د امر نهټه چاته نږدې کی ولا ثورس او دا خوراک نه کوي چې دا چا خوراکي کمې راولي او بر بالمعروف او نه هن المنکر دا و گئی امر بن معروف اونین منکر دا اولوی شهره یہ اولوی زیمواری دا پکار دا دا چه خلق دا سر تو رسین شیخ ماند کی دی بار کې هم ډیر تاقید کر او تفسیری کر لیں دا امر بن معروف اونین منکر بار کې قوم دا آیات نقل کړل دي لسما صفحه کې والدكم منكم امتي يدون الخير ويامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر اولئک هم الفائزون ابیا حدیث نقل کړل یا نبی صلی الله علیه وسلم انه سئلا و علی المنبر من خیر الناس قال الامر بالمعروف ونهى عن المنكر واقام للله واوصل للرحيم دا نبی علیہ السلام ته پوش منبر باندې ناسو چې به تر زخر کو نسوک دے نبی علیہ السلام یې چې امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر کوي دالانه یې راکوي او سید الرحمي ساتي بیا وقال الرسول والسلام من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفه الله في ارضی وخلیفۃ الرسول وخلیفۃ کتابی شئ امر بالمعروف ونهى عن المنکر که دا دا الله خلیفہ دے دا رسول خلیفہ دے دا اللہ دے کتاب خلیفہ دے محافظ دے او بیا دین الخلق و ان حذیفہ تا قالت يا للناس زمان يكون فيه جيفه الحمار احب اليه من مؤمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ذا يخبر قريش تمردار ورتخكاري ده امر المؤمنين جاء امر بالمعروف ونهى عن المنكر جاي ذا يخبر اش جاء امر بالمعروف ونهى عن المنكر والله بخلق ده نظر نه دي لاندي او بیا وان سوفیان سووري ذاکان د رجلول محبوباً في جیرانی محمودن عند اخوانی فعلم فلمنو مداین سپیانې سووری و چې او سړی خپلو ګاونډیانو تډیر خوږو په خپلو معشته او ملګرو کې خلکو کې د محمود او سپتونې کوورله نفالم مداینو د مداین دی د بهله دن خلکو تهې بیان کړی. چذال الدين بيان کي نخا مخا خلک بدن خبر کي او پديمانه تفسير کرلیں بیا دن خرخل دي قال رسول سلام عزيب ال قريه في اسمانه تا اشره الفن عمله عمل انبياء يوكل الله بني سيلو کي تبا کو چيباي کي اتل زر گسانو او تول ني نو ساو تو سو کو یا رسول الله کیفا دیسنګ تبا کو قال لم یکونوا یغذبون لله ولا آمرن بالمعروف ولا انهون عن المنکر دا الله دफार بو سو کېدنو امر بالمعروف نه کو نهی عن المنکر نه کو بیا وین ثم الامر بالمعروف تابع للمامور به امر بالمعروف خو پدی کی تقسیم ده دا مامور به تابع دے ان کان واجبن فواجبون تمام اور به واجب وا امر بالمعروف واجب دی دغه مزه خبره کئ دروځه خبره کئ د زکات خبره د واجب ده و ان کان ندبن او تمام اور به مستحب وا وړه تو بهتریخه کئ نه او او د اسما تو بهتریخه کئ نه جمعه تو بهتریخه او ځه جمعه تو بهتریخه فنتبن او امر بالمعروف مستحب ده کمامو بی مستحب و سنتوان داغی هم مستحب دے خو اما نیہ دن منکر فواجبن کلوہو نیہ دن منکر طول واجب ده لئن جمعی المنکر ترکوه واجب زکر ده هر منکر فی خود واجب نی نیہ دن منکر کی تفصیل امر بی معروف فکل کل, کل مستحب دے کل مستحب شي امر کې کل واجب دے کل واجب خو نیہ دن منکر پر طول حالاتو کی صد واجب ده. پدې باندې تفصیل کرللئ او امر بن معروف او نهي منکر پدې باندې دوه ذات او بیا وې چې ایزا مرآ منکرن فلغیره بیدو منکروین پلاس منکی فایلم ستیف بیلیسانی فایلم ستیف بیقلبی وزالک آزف الیمان کی تغییر منکر بدس از فروضی حکام استو فلاس منکل د حاکمانو کار دیں و تغییر آن با زبان از واجبات از علماء عزام استو فا جب اباندی منکل د علماء کار دیں وعداوات قلبیات سننی خواست و عوامات سنن پڑھده بس ساتل ده عام خرک راپکار دی چی بدو سا دی عام خرک دی نسوکی نفرتو کی دفع دیمان تفسیر کرلے امر بالمعروف او نین ننکر دائمین العزائم دی یو سالی کوئی فلیتک تحلا والانام مریرت فلیتک تحلا والانام مریرت پلیت کثر ذوالانام غزاب یو الاف شالکا ټول خلق وسشي پروامقوا پلیت الذی بین یو بینه کامرن و بین یو بینه العالمین خرابو جس تاو ذ العالمین کی جوړی نه جس تاو ذ مخلوق مین کی وران راشین په دې سبق مقوا او حضرت رشید الله غریغ رحمت کی او یو شعر ز عمر بن معروف بارکیں هغه وې نه مؤتمن نه نه خطیبم نه امام نه مؤتمن نه منبرم نه خطیبم نه امام مرای چې کار کې زار حق بیان نکونیم ذول ذحق ایزار نکوما که مؤتمن نکنه نا هغه مدرسه می ټپیږي که منبر نکنه خلک اٹھ نه راګی که خطیب و امام نکنه امامت خطاوت پاتې کیږي و ما خدا ټول نه نېکړي زنه محتیم ما نمیم بره ما نختیبی ما نه ایمایما نمرا جکار کی زار حق بیان نکونیم زبور ذواللہ جنخار وکما او ذواللہ جن یبن رسول تکلیفونه برداشت کړم یو ذری حضرت شیخ په واک بیان والا و سخجم او ذ یو ډن ته گذار کړم چې دې خبر نو دا دا و زه دا دین راو او دی ونی لاند کې نه نو ځان سره می سوچ کوم چې هردا ما سره کو کول غواړي او چې مړ می کیندار سو روان شي نو څوک دا مسله لګړي نیمه پریږم نی موخه ما وې دی ونی لاند کې نه سم پریشانی ویون مخوب لیدم خو کې ګورم ابراهيم عليه السلام نه ناس او خلک وسره دي وځل علامه اطیب ابراہیم علی السلام دی خلق ته بیان وکم زم ما شي بیان شروع کوم جو خلقو کې اختلاف جوړ شو چاہے مکو بیان چاہے کله وا چاہے چپشه مختلف اوازونه راو وځه خپه شوم ابراہیم علی السلام ماته مخه پکې زموږ دغه کارم موږ چې بیان کړنه نو خلقو کېم دات وړل جوړ شي افزم فريقان یقتسمون دو ډلې به جګړه وکولې نو شیخ الہی نور صبحه ما شروع کړ خپل کار بیا ما خطبوتو داسې قسمت اسم تکلیفنا چې هغه خپل واقعیات بیانول نو سره بهیرانی دو یو ځله خبره کوله زیاده کې زراوانو ما هندو ګرځېدو چندے کوله دکانونو نه جماعت دې سره چندس له کې خیر دې کوئی زمنګ موږ یاد را وډی په پنځپیر کې علماء پیدا شوهره کرامات دواګان باندې په کفر پتوه لګایي یعنی هيزيره پیجن نو نتا نتا بکه راځي هو ته ودا کار کئ مناهی براځي او مشکلات براځي خو الله به تاسو نه نه هن المنکر داгран کړے امر بالمروف خواسان اسان ده پدې سو نخبه کی او چرذ منکر دیو کو نه بیا او ګور مخلوقه بکی و یا مونه بمارووف ونا به کوي بال معرووب موفق دقرآتان منکر او منو کوي د خلاب دقرآو منکر چبی او د نکیر نه کیر کئ چېشي کی دی او امر بیل معرووف نه منکر خو بیان بهصففا کې د الله دن پاک بیا نظان او پهې نه جوړئ نوبی سلام فرمای من که دبالمو تعمیزنفللی طب مقدم منن نار چې په ما یوه خبره جوړکه ز و دا پبر خبره د دا دی ځان للی جانم کې زیای تار کو د شانت او بنه د حی بیاول چې راغې صع نه او بنه د حی موضوع حیسیدم په دی کې داخلې ځان ل په جانم کې زیای تار بیان به کې د خورآو سنت. صفا سفادنین یو خبره ته مخې ته شوه نو وب ګورې په خپل نپږې چا نهتهپوسوککهه چې دا حیث مخ ته راغللی دا ص کاغلت دی س نه دی شته او کنیشته بیایانو کوم کوونه کوم داې چې ځانه توې شروعو کې سری خوړ د و هغه رابا بیانو دغې دیین جوړوه دا بیا د جاننم د تو سووف دی دا د خلاصی نه دی پهلا کوون مفی هونو داګسان داې کامیابو. لکه قران ته او زهنه کینا بیان وصول کین دا د علم کتاب دی جميع العلم فی القران لیکن تقاصر عنه افامر رجال قران له واخره کین نه ورته حدیث مخه درغه سند به معلوم کین نبیا پسین کی وکه دی خلقته ورسه دا صحابون علیه السلام الله در کین ولا تکونو او مکه لهنا په شان دا کسانو تهفرهکو چې تتس نه شو من بعد ما ول به نهو په دغې چې راغ ته او دا کسان دي او د راذااب د ل یو ما منون کو لره او تخیدي کار کوي نهمنکل کو را یو ما ته زوجون پهه چې سپین شيمه تبسیل نیک سیر وے وجوه اہل سنت مخنہ ودا اگچے چے سنت تابی داری کروا وے وتسد وجو الطربش مخنہ این اگفرتم اے کفر کڑو تاسو بعد ایمانکوم پس ایمان ساسو نام کفر مکڑو انکار مکڑو نوسا کی عذاب پسو د کفر ساسو اوس بشارت آگا سانچی اسفنشویلی مخونر آغی په جنت دالا کیوئے ففی رحمت الله ففی جنت اللہ تابیری پا رحمت سره زکر رحمت صوب دے دخول دی جنت رحمت صوب دے دخول جنت اوم فیا خالدون او جی جنت کې میشئ دلگات الله د یادونه د الله دی لول موږ دې پتا د فرض ظاهر د حق نه الله چې را د کې زونه په مخلوقاتو الله ظلم نکوي مسله توحید راوړي بیان باندې مسلې کې رد بد شرک او امر با کې په توحید باندې ولله او خاصه له اختیار کی هغه سې چې براد یو او الله تا ګرځل ټول کار نو دي jihad باندې مسالې دي شاعت د پاره کې چې ذا توحید مسله عام شي امه خيلاړ شي او شاعت باندې مسلې کې دا مسله په خپل کتره سې توحید رد منکر شرک پکه کون خیر خيره امتین دی بیا راوړو مرکزی گر کو بے معصومہ د پاره تاکید چې ګوره خیریت ساس په دې کې او سبوت او اثر کې نقل کړي وان و مران من سن نا من هادي الامه فليؤدي شرط اللايفيه الله پاک د دې امت د خیریت د پاره دا شرط لګولل چې به با امر بالمعروف نه منکر کوي نه کې اوسړې په دی امت کې زانش ماري نه داتو دا کار وکړي امر بالمعروف ده د سنت موافق و نه به خلکو ته کوی دقرآ ست خلاف نظرېاک نه به خلک بندې من کوی به هلو به په اومتد ک شماار شي نکون خیر او مدینو ی تاسو وړه ټول او خرجناې داسې ټول چې شو د خلکو ته دا ټوله خلکو دې څه شيړي خلکو دې په پیډې د پاره يې تاسو ورټوله دې ټوله دې څه شي شه د پاره د پیډې خلکو څنګه په دې تا مونږ نه به معروف وي به کوئی موافق د قران سنت و تنهونه نه منتر او نه به کوئی د خلاف د قرآن, قران سنت هغه خبرې چې قران سنت کې هغه ته معروف وي قران سنت داغي نکیر کړي رد کړي مننه کړي هغه ته منکر وای په دو مينو بالله ایمان وړي په الله باندې ور او امنال کتابه کې ایمان وړي علي کتاب او وګورئ ذولران بازي بدیو کوم مؤمنان اور دې پای فرمانو چې امر بالمعروف و نهي المنکر کې ناکارملیان بدی خلاف کوي بلوکی کی با در بسیں مخالفت با دی کئی نالاوئیں تار نقصان نشی در کولے لے ذرہو کم اللہ آدم چلی زرنش رسولی تاستا مگر ردی با دی ہم دا خلی ردی با دی بھوئی اوقی وجسوک د نبی علیہ السلام صحبت درہ اپلان ان صحابہ لڑ صحابی شو پل دین پریخو بی دین شو داغه شانتي هر زمانه کې چې هر بیانې مختلف او الفاظ باندې بردي وې که وځواب بيان نه کوي منشوريان دي کوي دعانه مون نه کوي وسوي ويو قاتلو کوم کجنګ تا وسره يو لو کوم ردبار ګرځي بتا وسه غا نه کجنګي مناظر زراشي مباسر زراشي نبي ابي رحمتي مشرک شا دی دې مناظر زراشي او ری د بیا شا کوئ اوڅنکې ډړ کوي و قاات لوکم ی لوکوم لاتبارو که جنګېته او سره نه ګې بهته او شاګېته جنکي باسه کوی مننظره کوي بیا به شاګ ځئ دا به کوي ل ل دا به وکم تا به وکم موقعله بیا نه را ځي حاض دل سر شته څه را دا دې بیا او د مشرکانو شیاړ دي اور بډېر ګرم ګرم لګيای کوچې توه له چیلنج ورکړي چې راځه پلان کې او کې او باسوګو نا مخیل بیا نازري او فار دای کی چې مرګرو سره دا کړلې وعده کړل نه مخالفت دی کړل نه نذرا دا جو کار دي نا کار مولا وسیف د خولې ردي بده وي نور مخیل نشرات لې ستا مخیل نشرات دې ستا جواب نشې کولې سم آلی انسرون بیاو دیو سر امداد و نشیم ضربت علیمو الزلتو علی شیده پدیو مانی زلت اینما سوقفو کم دیچی من دیشیم اللہ بحبل من اللہ مگر پرسید اللہ کی وحبل من الناس و پرسید خلقو کیم ہاں دا اللہ پرسید کبیاو انشیق کتاب تا اللہ پرسید خلقو کی بیاو انس تابو پرنشو قدم روانشو نو نه کې بچته خو شذ الله په کتاب کې نه شذ الله د کتاب نه باری د پیغمبر د صابو په نقشو قدم نه بیا دې ناکامي بیا په غضب ده دو شذون د غضب د بچاو ذریعہ نه کتاب د سوري اعلان نه دل او د صابو په نقشو قدم باندې ګرځول او باو بغضبي من الله فشینی په غضب ده الله او به طلیمون مسک نه واه شو د په دومان دی مسک نه غریبي دړو کې غریبي ده بتی مله ټول م خوااره وزاری د بسخ جایا چی ساب پټ کوي اب جا چي پزار داله چې د م روون تره سره شو سره ذ را کې مواهید د ټولو مریسمبار کجیبکی اس نے خجامی سریعون دی، زن سنبالی داولی دا پڑکی سغنا ده او دا بیتی پڑکی افتقار او عجیزی پرتا در طول امری خوار او زاری برد منگا دیر شدارانو که بیتی مولاو زامنی پاروکی علی مالدار د سیمتی کور دا نزو دا اخپل رضایی ماما میوال دا تلیو ما ناغ بیتی را گئی بیٹک زمنگار رضی ماما تاسو ګور سرې زرارنم چې خیر ختم د لوکما جو کې راس خیر ختم کوه سر ګړاويستا چې راويستا پیسې دوه ټړ روان شه نیمه دغه ذلت زامنې فاروق کینی کور لنټرې دیو ګرځي په کور په کور باندې خیر ټوله دي د علما مفتدين او کاری د ټول هر ذللې الله تعالی فدیمانه و ذلل بذل الاقطاب د بیادت اغزلت هغه پسند باندې فروتي قاره وزاني دا حق خبر نشي کوله سره چې بيان کوي نو تخيراتونو دو شکرانو andet ji biani او بیادت ترغيب دای بيانې قران وې چې دا دوز یونه کې بیا مونده شو په قران کې او د صحابو په جماعت کی بس دے کامیاب پا دے چتا نهی په غضب اخته دین و باب غضب مین اللہ علیه الصلی علیه و غضب زالنا اوارشیه پدیومانې مسکانه غریبین ذالکذا بیان نو پسوب دی چو او فرکو پیدون دال الله بیا بی جرم ان بیا بی جرم وجل دغه شانتي حق پرز ذالِ قتابِ ماسو پسوودنا فرمانی وکانو یا تدون او پسوودتی جاوزو لیسو سوا آم ندی برابر طول مولیان الله اوی مولیان طول یوشان ندی آلی کتاب یوشان ندی سخو بدان خو خوگور نیکان پکو مشتا حضار زمان اکی دی مولیان اکی نیکان مشتا دا حق تابی لیسو سوا آم کتاب ټول برابر اوم من اول کتاب و ملیان و نومتون قائمتون و لارد اطلون آیات اللهم لولیاتون دالال انا لیل فوقات و اشپه کم ورځ قرآن و لیل او رض و سروق کتاب لور کرلان او میس جدون او دیو جی تبیدار دالالال مونسکون کی تبیدار دی دا یو صفاتو امتون دللا زان دللا جماعت دي او قائمتن ولا دلان جماعت خپل مشن ولا خپل کار کوي درې مې تلونه کتاب الله ذا الله کتاب او قتوش په کې لوني او هم يسجدون تابع دار دي ذا الله مونږ نه کې الله لاد نه کې کار نه کې الله لاد او پینزم یامن نبیل الله ایمان ورې پاله مشبګم و یوم الاخر فرزاخراتم او عم و یا امرن بالمعروف و انا کای موافق د قران سنت د قران سنت موافق و انا خپل بوتګی او اتم و یا نان او من کای د بیجنه نا منکر چې قران سنت کې نهي قران سنت به نکیر کړئ او نام هو سارونه په خیرات تلوار کې فن وکوه کې علما دي خدای نیکو کار کې تلوار کوي او لسم ولای کامه نسوالهین دا دېکان دایلسي بدونه شو یو قومه دن قیامت دریمه توه آیت الله سزور مو پینزم یؤمین نبی اللہ شپگم ولیو مل آخیر اوام یا مورم المعروف اتم ینحو نانی المنکر نهم یو سائرون پی الخیرات لسم اولائی کمی نسوالی هینو دالم بردست دالستی پتون پکی دا نیکان دی نمولیان تولی اوشانی دی مولیانو کی خوال حق تابیدار دی پاک پلوم دا دین وینا کئی بلوم د دین وینا تو مقور کئی جمعہ کی امامی دای خوایشی جغرافی بیانو کی پہلا بیانو کا او بدعتي خود محراب خامار نه چجے په محراب لگو نی په پروم بیان نہ کئ او بس غمنفیز ما جماعت کے بیان نکئ اور دای کار دی نو اول قانون عقیدہ به وئی دیم قانون ا دې صامد الله په کتابي دریم قانون ارکان او فارس زورم مال لګوي امايا فر ومن خيرين هم هغه چې کله نیک کار مال لګایي د مال نه تعبیر په خير سره وګ زګ مال چې په طریقو لګین دا خیر شو نفله فرو چې محروم منشید دا خیر ثواب نه مال لګایي دا خیر ثواب نه فرمایي په له حرم ثوابو الله ول اجر وکي بدل ور کئ الله تعالی فوجه فریضګاروم یزنا کسان چې کفر کړې دي کار د کفر کئ لن دون یانم شری دپن کې دیونه مال را دیونه بچي دی مین الله دا زو بدلانه زره بروم چې د کفر کار کئ اولاد ان شیخ لاسولې مال ان شیخ لاسولې د الله ل غریب نه او دا کسان د زاخيان دی د زاخیا همیشه ای مثلو ما ينفقون وكته دي خیراتونه کوي صدقه کوي نه او دا د دې په زور نه شته الله و نه د جوغه نفقه او صدقه बर्बाद دي شرک پکې دي بدعت پکې دي نه قبلي مثلو ما ينفقون مثال دا هېچ دي لګي په جون د دنیا کې دا مثله ریهن بشانته بعد ده سوال دا دا دی مصلو ما ينفقون في هذه الدنيا كما سجري دي د یو د خرج مثال په د بعد د خرج مثال په شان بعد باندی د یو د خرج مثال خو په شان د هغه شیدای چې په بعد سره هلاک شي دا په اصل نه ني بارت کې موزا فذر کي مصلو ما ينفقون فمهلكين مسله کووننو مس ر مله کې که ممسې مله کې نو فشان د مثال د اغ شو دی چې بعد سرهعلک شوی دو د نه پقيې مثال چې په یابانې حالکه ده پهشان دغشرې چې بعد باېعلک شوی بعد را شي او یو فصل حالاق اس دې خلکو په لا سره نه شي د قشانې د دې خلکو د خرچې ده چې بي نه دي مشرک بي دي او مال لګي د دم مال د پیدا نور ورکي مسلو منفقونه کم مسله موله کوي او یا اهلاک حذب کا مسلو منفقونه مسله اهلاک منفقونه مثال د اهلاک د هلاكون کی داسو چې جو خرچ کړلنی کمسلی ریحن پا شان دا باد دے دا غالاکون کی مثال دا باد شان دے سنگ چی باد پسل اللہ کئی دا شان تی علاکون کی دونے پاکا اللہ پا ککڑا فی آسفرون چی پاکی تیزوالیم ورسی پسل دے اقومتا چی ظلمی کڑے بخبض دانو فآلکتون فا علا کیا غیر درام ظلم ندے کڑے پدویا اللہ لیکن بخبن نو سنو ظلم کئیم اس پین قانون زکر کئیم اغیار وبہ تاسو کې دوستان نه جماعت جوړ کئي او اغیار په جماعت کې ماخ لای او دا غیر اسباب ذکر کړي لس لس اسباب ذکر کړي تباع چموشریک به ايتنه به ځان ډېرې ساتي ايمان والو لا تدخذو مرسئ بیتوانتن رضار من دونکم سی واساسون رزدار بده نورونو جوړه د مومنانو رزدار به مؤمني موحد وای لا نو قوم خباله اله لن کوي پتا زب سعاد ده یو جا اله لن کوي پتا تا استاره بساد लढي نو جته ځان سره رزاح کنه په ګنکه به جوړ نه دین او دومانې تون فهشي چې تاسو پې خفه کېږي تنګېږي ستا په تنګی باې خوښ کم چې تا تنګی تا د نقصان ر نه هغې خوختې کار کو ت بادل من افایم نخوا په تاقییر سره کار شي د بوونه د خللوونه مغضا د درې خللوې بونه کاره شي په خوله چې سا څونه جستا په خلې کې توهين کولای شي په کولې شي په کوي به او څلورم و ما في صدورم اکبر اج بټي سينه دیونه غد له وي سينو کې خډير غټ بغز دي دا واړې چیرې مړم مکرې دي دا واړې دا میشن مولا ختم کړه خو نور لاس نه پد بیا نه لکملاتیم بیان کلی تاسو نه خې دښمنه که شریف ویږئ پینزم ها ان تم ها ولای ذحبو نام تاسو دغه کسانی تاسو مینا کوئی دوسره ام او مینا کوي سره دای پینزم تاسو سره مینا کوي او تاسو سره مینا نشته بیرته مو د حق پر سره مینا نکوي د د کار ته کار نه ووي می نه او سرسو کې تو میونه بل کتابی کول لی او تاسې ایمانه روې په کتاب او دو بعض مننی بعضنو د خپل پ خبرې مننی او نور نهنی ځکه او سره دوستې مه کوئ باید کار وک. او دا سباباب تباوت او له قوکم کله چې سره قالومن منږ را وړ سر مړه منستا ملګي من هم ا من هم د ممسله مل. من و چره دا سره خو او تم دا خله عوا کوله نامیل او کله چې ځان ل و اذاف لو اذا ما زو کلا چلارشین چک لګی ساز دوجنه بخپلو کو دوج دوسینه چک لګیا هې دیر شو بیا پنفریان دیر شو بیا روو بیا خکار شو به جلسی جر سونو شروع نو بیا بخپلو لاسونو چک لګی دوسینه قل موت به غیدکم ویا ملشه بخپلو وسه یګینال لا په دې زادې سودور پسینو باندې او نه هم سبب این ځم تاسو کوم حسناتون کورسته تاسو خوشحالي تاسو هم خپکیدې کته تاسو خوشحالي اوراسې نو دې خپکی او لسم و این تاسو کوم سیاتون یبره بیا کورسته تاسو تکلیف خوشحالي کې بده تکلیف باندې خوشالي کملره خراب شینې جوړ شي او پول فولږی به شکر دې کم شو اورې کړه پدی خوشالي و تصبیرو او کله کېږې تاسوتهتهو ځان سااعتې د مدانت نه دا دو خبرې دا دوه تاسو کوي تصبیرو ته تکوو الله پاک د ضرر د نپیکلو د پااره شته صبر او تخوا و تصبیروته تخواو که سبب و تاسوو یې دی دا ال لا نه زرن چې د سوالیتته سا کو دوم چلنادي زرهبر بشکال لا پاک عام رادیو باندې هغه کون کريم دا 15 قوانينه بيان کوم اکه زبا يوي ا جسام بدل الله په کتابی ارکان وفالي مال بلغوي جماعت کې اغيار سره سنوي دوستان پر اغيار نه او دا غير لس اسباب د تباودي بيان کوم اوس دوا کي تفريقي یو د بدر واقعا برذو خود او خود کې تاسو د قوانينو پابن نووي چې گسمو خو اغيار درکو میدان د جګر لاړو صاحب درجات کسان نو عبد الله بن عبید بن سلول هغه سره درو په عمر ګرو درې سو عمر نه په وحود کې شریک شه نبی علیہ السلام صاحب سر مشروک لا چې تاسو څنګه و خره مزرې کې و سہی دفاع کوي کنے زی عملته صابر خدا او چې موږ در مدینه کې بارش په خلې وی چې نه د جنگ بو کو نبی له سلام لار زره واهستا ور دی واهستا راووت ته به کوستا فوخه او جنگ نه کین موږ سن وایو اگر نه ما ور دی واهستا نو با سموس په چې یو روان شو منافقانو په کې دامه شورور کرا چې مدینه کې کی فاده کیو نو الله سره خپل مرګر نه اغا جرگو کرده چه دا خودم خبرو نمانی دا خودیو زان جنگ ده زان لی فروگرام ده زمنگ خبرو نمانی منگو لی مشورو رو کړه غیرت کلا نمنگو دا دریسو کسان تینا پششو دا اغیی پوچه بانده بازی دلی دا مومینانو بنو سلیمان بنو حارسا اغیی که تزبزوب را کمزوری را لان خو بیا اللہ پاک دا اغیی امدادو کن اوالا پاک لکرم نو واقع دو احد زکر تفریف ما سبقا او کې که تاسود قواعدین فاباً نوی نشکی سمو خورو او او ادغا دوتام او کلعا چ وقتی وقتی و تداقبل عالنام تبویع المومنین تیاروال دی مومنانو اللر مقاعد القتال تیاروال دی مومنانو اللر زیونة جنگ د جنگ ځینول تیار اول مورچې مقاید تیار اوله مقاعد دمقد جمعا زید جنگ والله سمنلیمو الله پاک او له ذن کې فور نبی علی سلام یو جنگی بدر او په ول الله پاک ور کړوا سنچوره بدن کې فور ور کړوا د په جنگی مورو کې نبی علی سلام نن الله فور کړوا واللا سمون ندیم الافاق اور دن کے فواد ہیں ا ذہم ما طائفہ ان کرے چ قص کو غا دوڑلو داد وړلی بنو سلمہ بنو حارسا بنو سلمہ ده خزرج نو ابو نو حارسا اوس نو دے دوڑلو کې تد زغر هغه د منافقان وبطلو انت په شلاج کمزوري شي خو ولی اوما الله معاون د دوانو بهک لکړو مضبوطی کرو واللہ لا خاص فاللہ مع ذنوس بارے مومنان ولقد سركم الله ب بدرن داس دې مواقعه د بدر تفریقه یې په قوانینو بدر کې تاسو د اصول فابن وای د سورته ان اریمران د قوانینو فابن وای نو غلبو موکرا لکسانو فډیرو غالب شوي یقینا نمدار کړه او تاسو الله په بدر کیم وانتم عزیز الله تاسو یې کمزوري نویرے گید اللہ تعالیٰ نا دے پارے شکر و قیم استقولو للمومنین او کلا چویتا مومنانو تا این دا پورا تاصل را ایمید دکومو چیم دادو کی ساس را بے سلاسی الافی من الملائکہ پدرے و ذرو دا ملائکو باندیم ساس امدادو کی پدرے و ذرو ملائکو ذر ملائکو دا جنگ در آگلیم او صورتې انفال کې ورو سرراشي لسم یاد کې انې مامید دوم بیا می الملاستاسو م کوم په زرو ممالکو دا راغری دی رو د500 شوه یو مشر را او مشرکانو ل تلی ورکه چې ز به جنگ ملګری ج مو میران خپوشاله مخه پکېږي که دل اخکراره دغه دوګنه وزره ولې کوم نو د دریو زرو د پنځو زر لوشه نظر راغليم او دغه طبيات ضرورت نو راغله نو دغه نو راغلي او داول لوشه به سلاسل الافین پدې رو درده ملايكه منزلي نور را, را کوزې دونکي بله ی داې نه دا که تاسو کلک شوي اویری ددان لا نه ګوره کلک شوې یری دی شر د نفی درسه دی نقصان به اللو د پ کېږي چې تاسو کلک شو او یره وپ زمانه او رالتهستا من فورې په جوش خروشپل هذا چې دا دی یومدید کوم امدادلو کې سااسهله په500 د ملی کوم می نشان دارو په ماله الله دا زر ملیک و در آلے گل یو ملکم کافی جنگلہ طول بے مرکلیوں، نا اللہوی نو گردولی دی مدد لر اللہ دا حوز نصرت نسرت نو گردولی دی نسرت لر اللہ دیمداد لر الله مگر زیر استاسو دا پارا دا زر ملیک اللہ استاسو زیر در آلے گل چی خوش آلے شید ولی تتمیننا او دی پارا چی مضبوط شروع استاسو پا دیم وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ دِ او اون دې په تاوغلابم مگر دا الله طرف نه وګوره دلته کې د نصرت حسره کو په الله پوری ومَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ دِ اللَّهِ ان دې امداد د بل جاره طرف نه مگر د الله طرف نه بل څوک امداد نشي کولای نه پیوړه د نصرت او سور انفال کې براشي 72 آیات کې وې نسل سره کوم وعليكم النصر نصا آل سهم دا ور غوړي امداد کوي الته بنديان امداد کولې شي او دلته بنديان امداد نشي کولې ندوانو کې سره راي منافات راغې مخکې مونږ کې دې خو دې وا چې قران کې دا قاعده یوشې په اعتبار دو ابتداءه نصره ثابت کی او انتهاءه نصرې نبی کله ابتدا منا سرا ثبوت کی انتیا سره نفل کی مارمیت زرمهتا درمه د نوکړی کړی شو غن رمې ابتداء منا غر زول ده شګودی انتها منا رسول کافر وته اس با ته ابتدا کرلایز زرمهتا تا د لاسو گزار کې هماره مې تا نفل انتیا رسول د نوکړی دلته کې و د نصر ابتدا د یو د نصر انتها د نسری ابتدا چا سر تعاون کول انتها پرې ونی پثم مرتب کول نو نه په کله په تیوار د انتها سره چې فتح او غلبا د دبلچا کار نه دی اس باده کله په تیوار د ابتدا سره چې اول گزارل اولیم ذات کول لاسه سچول دا کول شي فتح او غلبا نشور کوله وَمَن نَصَرَ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ نَضَفَهُ وَغَلَبَ مَغَالِي ذَا تَرَف نَضَا نَفَتَهُ او نفس أَوْ نَفْسِيم ذَات مُؤْمِنَان قُولِي شِي وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر كَسَا سُنَ تَلَب دِيمْزَات كَيْنْ إِمْدَادُ سَرُوكَي تا سُ سَرِيمْدَادُ كَيْنْ وَلِيَضْمَنَ قُلُوبَكُمْ وَمَن نَصَرَ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ د ور د متون والله د لختته طرفه نه لنه کفروم دا مقې محضوفرورې نه سره کومللهته یا ن سر پول مقې یا بشر را پور متاقې ګر دا زیری تاسوه ختته د دپاره چې پری کې دا نهپېته سروب کوي د نبییر اسلام نه پیغمبران دا فتح مور کړوا دا کامیابی مور کړوا ګور استاله اس کې ګورئ تګریفون پروتکل نشتا پیغمبري مې درکړه خدا سیبطونه د خدای تو دې نفذ سرق ليختا نصركم الله ليختا امدادو کوتا سر الله د پاره چې پری کې اصلاف من الذین کفرو یو دلد کافرانو نام پا قتل سرم اصلاف پلاسونو قتل کی قول لیسا لک من الامر شئ آؤ سرولا گوئے لیسا لک من الامر شئ اختیار نشده قتل ما کر دیم او یک بیتا یا ذل کی دیونران ذل کی شکسو و ان کلی بو خایبین نو وګرزلیله هله سره له کومل امر شه نشته تعالی د پدنی اختیار د زلیل تول د ما کارو نفي وکړه دا له سره له کومل امر شه مینس کی ذکر اورله کارونه سرور دي کاول کی راولین داول سر بوله گی نور سرونه لگی کاخر کی راولین داخر سر بوله گی نيزه سرا او مخ کی سرونه لگی مینس کی چمه کدوانو سروم ولیکم سروم ولیکم په ار یو کې وایسه کې مات کی او یو کې ته مو ف یانو کلیو خائبین خپل اسلګمین الامر شه تعالی د پته نشي اختیار نشتم دریم او یو تووالیم یا مهربانيو کې پدېomani اسلام ورته نصیب کی او یو تووالیم بیر اسلام اسلام ورته نصیب کیه که دور ته نصیب کی خپل اسلګک مې دلم نشه تعالی د پته نشي اختیار نشتم د اسلام ما سب کړه په دې کې تاسو صدق حل او سذرم او یا ذيب همو یا عذاب ور کیو در پقیت کولم استاذ په لاسونو معنی کې ریولي پولیس سره کمزرم نشي په دې کې ستیا نشته کېد کول ما کړ دي پاین هم ظالمون یقینا د ظالمان نه په تصرف کړه دن بیل سره نه په احوال الاروا سذر حالات کا کې ل سرکه منر امرریشه او په حزیمت کې للی سرکه منر امرریشي او دی کې تالی اختیار نو دشان په اسلام کی؟ لیسا لکا من الامر شے. کولو کې ل سرکه منر امرریشي په ق کولو کې ل سر منر امرریشه نه پ وکړه د پیغامبر پی نه د تتصاوف ف حوال ا حالاتو کې دا معکو. اس مسلہ توحید راخلی جہاد دی مسلې دشات دپارک قوانین د جہاد چې بیان شو نو جماعت باندې مسلې دشات دپارک جوړه وللای ما فی السماوات دلته ارکی هغه چې بردي اختهم بخنه کې چا چې واړي بخنه او یازیو مېشا عذاب ور کې چې واړي عذاب الله بخون کې رحم کون کې لې وګورا جہاد د دې مسلې دپارک کی چې چه دکه این مسئله ده پاره جیحاد کیگی نو جیحاد دونه اهم شده نو دا مسئله خوبا طریق اولا احمده نو پکار دا اج دا مسئله خدمت خوبا هر وقت کیکه تو غریبه و کمال داری کراحت دا اکو سختی د خدا اللہ توحید خدمت پا نفره دی دکه دونه لیه مسئله دا چه دیه مسئله دی, دی بینی الله اللہ روح کرلی الله اللہ روح کرلی والله غفور رحيم الله بخنکی و رحم کون کی دے یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ما اضحا مضاره و تقوا الله لعلكم تفلحون و تقوا ما الذي اعدت للكافرين و الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و الذين يوافقون في الصراء والضراء من الغيظ والعافلين عن الناس والله يحبهم يحسنين والذين إذا فعلوا فهجبا أو أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستفروا لغنوبهم ومن يغفر الغنوب إلا الله ولم يصروا على ما قالوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم أفرهم من ربهم وجناتهم تجري منها تحكى الأنهار طالبياتها ونعم أجر العاملين قد قالت من قبلكم السنن وتصيروا في الأرض فانقلوا كيف كانتهم مكذبين هذا بيان من ناس طين ولا أوا ولا تتحزها ثم عيا قم مؤمنين. يَأْنَسُكُمْ بِالْقُرْآنِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى وَلَكِنْ تَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذِكْرُ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْ دا سوات سورو مې سا دغه دوه مسلې راخلی انفاق او جهاد اول مسله دی گھر کې انفاق دغه آيات يوصل اته درښت هم پوری دا د انفاق مسله ده يا ويل الذين ایمان والوں لا تاخذوا ربا مخري سودو ازاف مضافه چې رسول الله نه शिवाय پهه موض په او ذریمان دا ده دوګ نه په دو نه ډیر زیات نفرې کله پړې نه خیر دی نېته ل کې قې چې پاې مخې راغلی کې وجووری کومس و راشي هغې د ق چې پاې دام خیلی چې پا ما نهڅ د راسلمان نه زیاته. در اسلام نه چیتاله زیاد صدر گئی دا سود نه کاغذ لې اوکاډی نه به خوري حرام دی ودخ الله او یریګه د الله نه د کاروبار چې کامیاب شي ځان بچی دا غور نه او عزت دل کافرین نه تیار شه د کافرو درا پسو بچی پین پاک مال اوله وګزور نه خلاصي اتقوا النار ولوی بشکې تمرا پره کجوری او ټوټه لګیه خدानدار نخلاس کا واتی اللہ خبرو منی دا الله او رسول الله دې پارچ پتا سو رحم و وساریو الی مغفرتین او تلوارو کې په طرف د بخشش طرف تاسو اگر بخشش کم ده مار اولګو انفاق وکا چاله دی وبخین وجنته او په طرف د جنت باندې ارځوا ټپلنواله دا په شان داس مانو زم خو دین بلنواله پهشان داسمانو د مکو دی دا تشب ورکه ده په وسط کې مخصود تهدید نه دی چې د ژت مقدار داسمانو دا د ځمکو مقدار برابر دی دا ک دا د نې وسط نه تشب پ وسط ته فراخی داسې لکه دا اسمان زمک پراخی دا زن لما صلاح جنت پراخی بیادیره دا دا پراخی که ما دا خواست پردیسی پراخی پردیسی تشبیه پو مقدار که ندار چه دا جنت مقدار با دونه لکه دا اسمان نزمکو حدیث کې رازی ادنا جنتی لات چه اللہ کمشه ورکی نگه با دا اسمان نزمک نزیادی نو دا نن جنتی مقام په جنت کې هغه دمرې لکه اسمان او زمکه دیو جنتی تشبيه په مقدار کې نه تشبيه په سګېدا په اوست کې وسط پیداسي پراخي به داسي لکه د اسمان او زمکه هه دا ځان له مسله شدا پراخی ډېره دا هغه پراخي سده د جنت پراخي زیاته ده د اسمان زمکه پراخي نه ډېره خو نفس وسط په اسی ګول دا تشبیه په وسط وسعت کړه لکه کما صلی علی ابراهیم دا تشبیه په نفس سوغات مقدار کې نه دا تشहीर کړه څنګه شوراته د ابراهیم درودور کړل دا شوور د نبی له سلام درود الله ورکا دا رنګ يدل دا تشبیه په نفس وسعت کړه عرض او خپلنواله راي په شان د خپلنواله اسمانو زموږو دې خپلنواله به داسې لیکو اسمانو مګي او مقدار مقدار د جنت دغې بیا ډیر زیات دی او تیار ش دپار د پردارو دا جنت الله چله ورکيلهنا ګسان یونفیکوونه په سر, سر را چې مال لګی په سره په مالدارې کوې او زوره او په تنګ دستیږې سر مالدارې زوره تنګ دې سر را تنگی خوشاریو کو تنگی خمار لغی سخت کو راتی خمار لغی خوشاریو کو غمی خمار لغی والکاذمین الغیظ او تیرون کی تو سیم ولا عافین الناس اف کون کی خلق تام اللہ تعالی یحب الموسلیین و خی موحدین اگسان اذا فلو فایشتن کرجو کی دی حی کارو بیحیو کې نافرمانی په پیل کې او ظلم وان فسوم یا ظلم کې بخښل ځان وینا نه کارو کې ذکر الله یادې الله فاستغفروا لذنوب بخنه واړي د پاره د خلکو او مه یفروزونو با الا الله نه بخي نه مگر الله ګناوه نه بخون کې الله دې سورای کې براشی وذر اسلام کې جائسه کې براشی سوال یاد اچي وما يغفر الذنوب الا الله ان نبع في غناونه مگر الله ولم يسروا على ما فعلوا وحال داري هميشوارے بنکے پا گناہ جی جو کڑی پجے گناہ با هميشوارے او حق اللہ دے چور پتہ دے چ گناہ دے هميشوارے بنکے کو نبیا معافی غران نه ده د جیدلاند دي يم دي کثیر حديث نقل کړل نه جلدول سزور سوا یو کم جرسم کي حضرت ابوبکر صدیق دنو فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کئ علیکم بلا الہ الا الله والاستغفار تاسو د کلمې طیبه ور ډېر کوئ او بخنه ډېر ور وایي بیا رمضان کې هډېر پکارل ده نداز زیاد کئ ابلیس تار و اهلک الناس بالذنوب واهلکونی بلا اله الا و الاستغفار شیطان و ای. ما خلق په ګناونو علاکرونه خلق لا اله الا الله او خلق به خنا و دي نه زياله کرما فلم ما ريتو ذالک شما د اولی له چيره دا خو نه چلي زيف ګناونو ما ده کوم اغه لا اله الاستغفار و بیا بخله کی اهلک تهم بالاهوا نما پاکی بیدات پیدا کرو آلکتون بالأحوا او می احسابون انمو تدون نا دیو دا خیال لیچی من خکار کاؤ دا خکار نا خو توبنو باسی او چی توبنو باسی جا لی بخینو آلکتون بالأحوا پا بیداتو می تباکو بیدات دس ناکار گنا دے بیداتی د بدعاتون توبه نو باسیم چه توبه نو باسی جلاله بخینه نو بخن خدا الله علا ده چه توبه باسی کنو شیطان دست قابل جرنیل نه پداسی گناه ما نیاما ده کنو چه داگه نو توبه نو باسیم ده دی وجه نه ده بدعاتون اجتناب ده بدتی نه اجتناب د مفتدین, مفتدین اجتناب ده مسلمان نه پکار ده بدتی ملاب اخبر استاد نجوڑه د بیعتي مولا به احترام نه کي بيعتي مولا طب خان دي نو دا علماء او پديمان دي كلام کړل دي د بیعتي خبره بانه ماني دا مالا بود ذ ميل هو دي د شيخ خان پتی رحمت الله عليه کتاب دي قاضي ثنا الله فانپتی او ډېر بهتری کتاب دي ستان لواله دیکی دیده دی بدا تو بارک نقل کئی تیره کې دی کوئی گورا و قول و فیل هر کسی و قول و هر کسی کی سر مو اس قول و فیل پیغمبر مقالفت داشتباشد آن را رد باید کرد کا او فیل د اغه سړی کې سر چې د سر دخته مدار د دا سر د خته مغدار اقال او فیل پیغمبر مخالفت دشته د پیغمبر د وناانه او د پیغمبر د پیل نه د مخالفت کوو نه د د قال او فیل آن را رد باید کرد د د قال اویل برت کې د د خبر بهمون نهې د د فل پسسیمون نهدي کله سرد ختم مقداري ته دا پیغمبر د وینا او یا یاد پیغمبر د پهل څخه مخالفت کوو پوه شئ نه تپري نه پري ویني اغه پیر چې چې دې مش په باندې راوړي هغه او نه او دا خپل مقداري او دې تصفيخ کول ور کړلی پوه شئ دا دريقه ته پلاس کیږي رواني لريابه کوي اوسه کې مونږ ذکر کوو دا بدعت دی چهوکار پا دین کی جوڑ کے او صحابی گن اشاریں نقلنی دا بیدت تے تفسیر نکسیر صدورم جل ایک سو پین سر کی نقل کردی واما لسنت والجماعت ویاقولون کل قولین و, و فعلین لم يثبت عنی السحابت پا بیدتون هر قول و فعل چه صحابون نقل نو او دفنید د صحاب کو د بیدت تے دا شیخ مان کتاب دیں دفع بداتو باندې فورا کلام کر دیں آو دے دی کتاب کیوئیں فزمد بداتو کی ام آبادو فإن خیر قال رسول اللہ السلام ام فإن خیر الحدیث کتاب الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله النبي عليه السلام ویلی غرا خبره ده الله کتاب ده غرا هدیا ده نبی علیہ السلام سنت نکار کارونه سینه محدثات نو رکسی هر محدث نو کار بدعت ده او هر بیدت بدعت چینه ده ہر نئے کار دا او هر بیدت گمرئی دا گو رہا بیدت ہر بیدت کل سور دا موجیبی کلیے دے ہر بیدت گمرئی دا بیدت کی خنشتا پس شریعت کی پیدا کین دا گمرئی دا اولماء چھپکی تقسیم کر دیں اگا پو دنی امور کر دیں دن بیدت کے نئے دنی بیدت کے دنیا کی چھنی کار نا پیدا کین بعد یو شاندی بازی بل شاندی بازی بل شاندی او بیان خلقی وفی حدیث ان آخر رواه عرباز بن ساریہ انو علیہ السلام قالا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَئِرَا اِخْتِلافًا کَسِيرًا چاچی تا سنرس جنتر کو دیر اختلافات ہوئنی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ زما سنت او دو خلفای راشدین مادین دین سنت زمان روسو تمسک و بیا واعذو بها بالواجز دا په خلغه اخن خپل کو نسای یاکم محدثات الامور فان کل محدث بدعه وكل بیت ضلاله دی بیدث تو تاریخ دی بیدت کل نه البدتو کل امر حادث وهم صحابه البدتو کل امر حادث لم یکن علی صحابه او ولهذا اهل اليمن قالوا بالسنه والجماعه محتجون لانه ياتي في دين الاسلام لما لم يسبق الى الصحابه والتابعين بدعه ستليكي بدعت ويجيتا وَي چې د سنت نه خلاف او صحابه یو کار نه کھڑے تابعین یو کار نه او د کارو کې پني د صحابه د بدعت بریلیان چې دا جلسی جوړسونو باندې میراذونه کې دا سابو کړلې دا بيځاتې او بیا وې مبتدی وهوادار را خوار باید داشت به دې خوار خوړ ساتي و نشاد کې انشان را گرمی داري کې بوزر داشتن دولو لقب نور کې مولې سي مبتسف دې لوي و نور کې 제 ایشان خرابې دین وښتد ایشان خرابې دا د دین خرابې دا ځکه چې به یې به ډیره غټه خبر به رات پخاله کومني دین به بربادي تابعوي ائنه وسلام من صلى خلف موتلين فقد هدم الاسلام ديتی به سیمون زیو کو دینونه وړو د بیا دې بسی جن جون دي دیاوی من عاده سبيل اسلامی او او محدثن فعليه لانت الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عددا د بیا دې نن فل قبليه نه پر قبليه په اسلام کې بدعت سوروکو او او محدث محدثن یا بدعتي له زیورکو پدال لعنت دې د ملائكه دې دخل کوټول دې او د بیادتین نو نفل قبلی او نفل صبحي کې لایق بالله من سرپن والادن اتمه صبحي وای او بیا وای وي د بیعت توبه نه قبلی ښا هر کې گناه دارد او را توبه هستو سوچي ګناوه نه کله نه داګه توبښت ګناګار له توبښت مگر مبتدی کې او را توبه نه د بیا ته توبه نشتا ولې د بیا ته توبه نشتا زکه چه د بیداعتونه توبه نو باسينو د بیداعتونه توبه نو, نو. چې توبه نو باسي د خو ثواب کار دعا نه چې تو بنو باې جلله مع نهکن او بیا دغه سحې ات کې من تهه صاح بیاچینله الله وقلل به چا چې وونه الله بیړه د ایمان نهډ کې ومن اانه صاحب بیایتین او لخ ببوشري. دا <تصالح> چې د بیتیم دا د یا په روند تندیو سره ملاقات یې کوه فقظ استخف بما انزل الله محمد د قرآن تفهيب کو قرآن سپکو غانو بیا یان صفیانی سوری من اسغى سمعه الى صاحبهت سوچ بیتی قرآن وای د بیتی نه سبق وای داغه وظیفه اخلي نو خرجه من نسبت الله تعالی د لال اسمت نو اب یا نه اشنا خبره کی ها هر کی تصدیق دارد و اقرار دارد و عمل تن دارد ولیکن عمل بمطابعت سنت نه میکند مبتدی است یو سرهله تصدیقم شتا اقرارم شتا عملم کئ خو عمل د سنت موافق نه کی د قبیی کی و مبتدیان سغان له دوزخ باشل د بیتیان دوزخ سپیری هاری بے دین رسو دوزف سپی داسو کوه دا شیخ مانکی دا خبر گی خان پیر ده پیران د چلیاز نه کوي نده بی ذاتنا استنا پکار ده او بیا وای وزن من تفسیر یاقوب چرخی من صحح ایمان او اخلس دین او توحیدو فَإِنَّ لَا يَنصُرُ إِلَّا مُؤْتَدِي وَإِذَا كَانَ إِيمَانُ مَزْبُوتٌ تَوْحِيدٌ مَزْبُوتٌ نَجِيَا دَبِيَجِ سره دوست نه کوي فَإِنَّ لَا يَنصُرُ إِلَّا مُؤْتَدِي وَلَا يُجَالِسُ بِيتِ سره بکيني نو وَلَا يَكِلُ بو سر نه کوي وَلَا يُشَارِبُ اسْكَا بو سر نه کوي وَيُذِيرُ لَهُم مِّن نَّفْسِ الْعَدَاوَةِ دَهِ ويچې د خپل نس دوشمڼي خار کې ساه ومن دان موتجان او چاچې لبي دي سر مدان تو کو خوشامندي او سر وکړه او نو سلبه الله حلاوت السنن د سنتو مينه بالله د سنين وباسي ومن تهبب الى متدي چاچې بي دي سر مينو وکړه نو, نو زه نور ال من مين قلبي دي مان رنده دنه وته او ری تیار کي پادیشو د په دې باندې دی پوره کلام کړ دې او په دې باندې کېدلې بدعاتو په رد کې په بیا دې باندې مونږ کار دا بدایو سنایه دا زمونږ فقې موثبر کتاب دی دې کې نغرګې صفه 157 جلد اول کې واما و امامت صاحب الحوا او البدت مکروه د دې دې تیمامت م کوي را او نص عليه ابو يوسف بالامالي ابو يوسف په امالي کې به تصرې کړه فقال اكره ان يكون الامام صاحب هوا وبذتين زدا غړما زمادا اكره زنا پسند کړه ما چې امام با بذتي ولي لئن الناس لا يرغبون في الصلاه خلفه ذکه بيجبه خلق مون نه کوي اوسوي من په ذكي کنه وآل تجور صلاة خلفه ایمونس پسی کی گئی قالا بعض مشایخینا زمانگ بعض علماء خدای بلی حنفیو انا صلاة خلف متدی لا تجور بیتی بس بسی مند کی گئی وزکرا فی المنتقا روایت تن او پا منتقا کی او روایت تذکر کردیں انا بی حنیفتا انہو کانا لائر صلاة خلف المبتدی بی امام بی حنیفتا بیتی بس بسی مند جائز نگانو خوئی صحیح خبر دادا چه انہو انکانا ہوا یکفرو ہون کو بیداتی دیسیو چی دی کافر کو او ری پیغمبری حاضر ناظر گانو او چی دے نو مختار کل گانل نو لا تجود بیا پسی مند روا ندے و انکانا لا فرو کو کافر کوی نو لکا عام بیدات چکی نه تجود و مال کراحتی منس پسی کیو خسرا کراحت نه. اوسه موږ د فقہی مسله راوې چې کله څولاتین اودیت مال قراتی آو په پیل یا ده که مونږ دې مکروه وکړو نو خدای دې د مونږ بیا وکی ها لري نه ده خپړې والی منني وای زمي لزان رسو پوش کنه دا تاسو نه کوي چې دا بیا دې موږ فزیکی کنه کی داغه با کې ده شریکه ده په منډي وای تکبیر الله اکبر ها لري کنه تا مونږ شو داغه لړاو دسمات ته پوشه چیزایر او دس ینی نمونس پسیدنے کی ویلکا او دس اندیکڑای دا غد اڑا او دس مادتے بیاتی دیا مشرکتے دیا تو بسی منس کے این نمونس کا لکھیئی تردی اکڑا دون اگردی منس جماعت سرفوت کو بریلی بسی ودرے گی منس کے مشرک بسی ودرے گی منس کے منس پسی کی امام بحنی پسی منس نگی پسی زغوارم چی پیاتی پسی منس دو نکم نتد امام سن پا مسلک نہیں تویلی به دې بسی منډي وای امون بسی کې تبو سیمه کې وګ چې واحد دې کنه نه نه قران وای علم يو سرو هميشوال نه کې پايي چکي دي بيداث باندې کوي زکه بې ذاتي په بيداث باندې هميشواله کوي نه زه وځنه تهوبم نو باسي زکه بياتي تا عربیادات صابخ کړئ انسان نو سطوب نو واسینو تو به زکه نه قبلین فلم یوسرون بوم او حال دایچې دی پها بولې په دې چې د بیاداتي اولایک ادا کسان جزاءهم بدلایجو مغفرت مربیم بخشې دې تر بدر او دیون او جنتونه دي چې به یې بیان ځنه ولې امه کې و نے ما اجر العاملین دیر خدے ثواب دا ملکون کو قد کو دا تخفیف دنیاوی دنیا کی معنی وللی قد خلت درشینی مقاصد و سنن تاریخ کاران پسیرونو گرزه بزمای کی نو, نو گورئی سرنگو انجام تکذیب خون کو ترغیب قران تا حاضر دا دا قرآن بیان للناس دا تولو خلقو دا پارا بیان دے خضلوم دے سرولوم دے وہ دن او دا ہی دیت او وموعدت المتقین او پند دا پارا دا پریدگار چھ پریدگار دین پن والی دین پاک مسئلے بیان کرنا اس بیا مسئلہ دا جہاد دکھر کریں او مسئلہ جہاد راکھ او دا مسئلہ جہاد بچھلیں دا اگا آیات پورے مسله د جحان د یو سل اتیا پورې یو سل او وال س نهله خللوونه بیا ماتهومله بیا مسله انفاقرهوللي والله دو او سیمه کوئ والله تازننو مغمجن کېږیم وانته ملالوونه تا سوچتی ان کوتون ممننی نه په کوی ممنان شردو چ ایمان در کې او نه الله ای موجود کړی چې په قران په سنت د رسول ایمانو نه موجود کړی اے یم سز کوم کره ون دا تسلی ور کوي مؤمنانو ته توحد کې تاسو زخم رسې ذل نه بکیږی مو دا هو د دې راضی کړه تاسو زخمي کې کړه او کافر زخمي کوی وای یم سګم زرهم زق کرون کر ذل زخم نفلاته ذنو جزاه حزب ي قَرْحٌ فَلَا فلا تو دلت قام د په مقام د ج ې مغمجن کېږ که ف مسل قومو رسقومم تاقر هم زخم پهشان ددي دغ دخم تاسوغېتهمررس وو تل لامو او دغه وردينې ارو رارو را د دره بين الن پهمن د ګلبا تاسو کمزوري کېږئ نه ګلبا غلبا کوي ولعلم الله او دا متعلق دي محضوب فورې دا کار الله ولي وکو ها تاسو کمزوري کړی شګي سي درکو اسابكم ما اسابكم هم وراثو تاسو تا اغا دا ولي لعلام الله اصابکم وی رسو تاوستان ما اصابهم اگر در تکلیف چاگو تو رسو لیوم تاوست ورسو یوم اوحد اصابکم یوم اوحدو وی رسو تاوستان پو اوحد کیا تکلیف ہونا داولی ما اصابکم یوم اوحدو ویراسو تا تکلیفونه د پورت په ورځ وله ل یعلم الله او جه عارفه کې الله دا تکلیفونه ولر اوسو اه ل یعلم الله وليظهر الله جه عارفه کې الله علم دا الله تعالی حادث نه دي چې مخ کې وتابتن اوس دا تکلیف نه رسو پتو ولګی دا کوښونه د دې معنا لیوزر ده عارفه کول جه عارفه کې الله هغه سان چې معنی ورول ده او جوړ کې پتاسو کې شوادان دا تقریبا نه زکو رسول چې تاسو نه شوادان جوړ کې مرتبه دل در کې د شادت مرګون دل کې والله لهیب ظالمین الله نه خوای ظالمان ها و یذخیر منکم شوادان او جوړ کې پتاسو کې شوادان سات بینه شید شی دې د بیا سا اسلام سابول لګ لالاړشي معلوماتې و کوي نو اواز کوې س ر بیا اواز نه کوئ و د الله پیغمبر و چې لاړ شوغا روغونې عازو کوو نو دوې څنګه زما حال ښې په تاسو تهما چې د الله د پیغمبر سره په کلک ې او د الله پیغمبر ته ووررسه چله تا سر ډیرر خوکې تا ته ل شسی وړه د اسلامو او بیا لاړ ششي شو. د م پر کې دغې د دا حاله شوده د نه جوړي د قیمت خوشالی د در کوي واللهله حیب دووالی مینو الله نه خوښېظالمانو لیو محص الله او د دپاره صاب کومصبه ره سوته اوستقللی د دپاره لیو محصله او چې خال کې الله کسان چې ممناندي ممنان الله خاال کې چان کې الله. کاریک الله چې دا دې نره تکلیف او حکم نر دې ورځي بوس کوم نر دې و يم حقل کافرین تبا کی الله کافروم تشجی ور دا تکلیف نو خو برازين سمو خیال ل چې ازب جنات تلار شي ام حسبتم ای گمان کوی تاسو بقریکم تیر شی ومخ کی 200 ور سو لسم کی ان تدخول جنتا چېن وبشی جنتا ماعلمم الله حال دا چې نوکارهکری الله کسان چې جادي کړلی سااسونه له مصابين له مصابینقرته ان په کې حذ دی لا تا کولی سمق تهشربی لبان په انته شر لبان دلته لا حضر دی ن ورکوو له مصاب نه او جکارې کې الله صبر کوونکییم واللااق ګونتونم یقین و تاسوو ار دومو کوله د مګوم من قبلیان تل کوو مخکله ولااق تاسو نه مر دا خو تاسو ته مننا کوله چې یا منږ د کاپیو سرجنګې ووشدان شو د فقط راموید تاسو مر لره وانتونم تنظورنو او حال دا چې تاسو ورته ک تاسو ورته قتل مغو به سري. پم محمد الا رسول جنگ یوحد کې یو کافر په نبی له سلام د کاني گزارو کوم راخنو مبارکي شهید شو حضرت مسبن عمر د نبی له سلام مخه تولاړ دې او بچاو کین نه دې شو کافر خیالو کو چې موږ نبی له سلام شهید کو شیطان اوازو کو الا او آواز ان محمدن قد مات صاحب کرام د دې چرې نه غبراو شو اواز حضرت انس رضی اللہ عنہ ترا شیدا ما او از ور کو خلقلہ چه ان کان محمدن قد مات نو عين رب محمد حي لیموت که محمد علی سلام مرشید سړو د علی سلام تر اخوجون د نبی سلام رب اخوجون دې او دغه چاغه د حضرت عمر سیو د نبی علی سلام دو پات پوخین کله چې نبی علی سلام اوفات شوم صاحب کرام پریشان شو حضرت عمر سیو چاکړه کو چاو به چې نبی علی سلام اوفات دین پتر بد پت سروامه اب بکر جنور راي او دا واجو من کان یا ابو محمد ن وفینا محمدن قد مات ومن کان یعبد رب محمد فین رب محمد حی لا يموت عمر سی و ماوخته زو پر ټول عمل د ابکر دی چغنه قربان کم حوصله او ذ غم په مخه صبر کول دالوی کار دی نو صاحب پریشان شیو او بکر ته صلی الله علیه الله وای انبیاء علیہ السلام د دنیا نه لاړ نزیبا تاسو د ختم نه ده ترغیب ورکه مجاهدین وته او تسلی ورکه مجاهدین وته وما محمدونو او له محمد علیہ السلام الا رسولو مگر استاد دین او قد خلد من قبل الرسل تلیدی مخددان رسلان قد خلد تلیدی مخددان رسلان څخو شیدان شوي او اوڅجو سمان ته ختل لکه ایال السلام د خلت معه او مر سر نه کوئ چې مړهدي مخکېدن رساننو خلت ما تللو لکه دا خللو ا شې مو کله چېلاړ شيې تلل او که د مګمانشي بیا خو په کې علی پلامه د پاار د عادې خارج شي کا خلت من قبل رسول. مر مخدن رسان سیوادي سال سلام تې روسلمانی والله په کې دغه ووج کل کالفلان د پااره دعادشي د خلت په مړه د مررشین بیا خیر دی او کهې خلت ماه زابا تلل تللی دي مخدن رسولان نه څخ مړدي او سااسمان تهخت لګ سالی سلام فه ماته کې مړ مرشو او کو دلا یو وجلی شو انقاللب د ماله قابی کومون. نورې و تاسو بخپلو پوندو و مې ان خليم نو هغه سو چوارې د خپلو چېرې زرن شي رسول الله تعالی او زړه بدلو ورکه الله شکر گزارو ته چې شکر وکوم و ما کان او ندي مناسب دپار پاره د هیڅ نفس انت مو ته جمد شي مګر په کوم د الله کتابم مؤجلہ لیکته نیټه دار دا لیکته مقرر پنیټه مرخو پخپل ننډه راځي کتابم مؤجلہ لکھ دې مقرر مرخو یو مقرر لکھ دې تعال چې الله په جهاد کې نیمو مقرر کړي نه مري خالد رضوانو ہوں هر غزو کې شریکې دوم پخپل بي سراول مر راغ نو افسو سو جوړو چې هر جنگ کې دې له شریک شوم چې شهادت مر واسي لګم خو مال کټ باندې مرګو مر قرنو پټ باندې او نورید اغسو چه ساب صواب دنیا ور بکل درام دینام اغسو چه واری بدل د آخیرت نور بکل گینا دا گینام او زرده چه بدل ورکوتا بیدارو تاام وکایی من نبی دا بیاد تشجیم ما چې کم پیغمبر لے گللی دا غسر دا ملگر ورلال جیادی کرلی تا سم دا پیغمبر ملکتیا کی جیادو کئی رسو کئی گئی ما وکایی من نبی لیر دا پیغمبر آننا جنگ کړه او سردا مرګي په صحبت کې ربیون کثیر ربیون کثیر اکبر استوډیرو ربیون منصوب بصیرک الله والا نیکان الله والا نیکان ډیرم ډیر نیکان ډیر اکبر استو ا فماوانو ننوسوشییم جما صبون دا او جنا چې لري دلته رسيده لوځو تا دین او نو کمزوری شوم کمزوری شې نو پمستکانو او نو شرمنده شوم د ځان د شرم او آر نو غناله پر درواله استکانو کین کې نه او یاد سکن نه ماخوذ چې څنګه نشینو امزوب کې د فار د اشباه شي اس تکنو نو پامشوي نو په پا آرام آرامې نو اسل کړي او چې دا کو نشي نازل کې دی نو په قلا رشي او چې د کین نشي کین اصل کې کی فهم درهیم توين نسينتاب کې به په اصل لي ومستکانو نو شرمنده شي دا شرمه ځانته نو ودرولې غزو کې شریکېدل او عمر کېدل د ځانته شرم او عار نو ودرولې ومستکانو نو شرمنده شي نجې سکون نشي ومستکانو نو پقلا رشي وي او چې د کون نشی و نو موجود شوی خپل وجود اړو غاڼو او چې دا کین نشی نو و نو شرمنده شوی شرم ځان ته ودرولې jihad کیمړه کېدل د ځان ته شرم, شرم عار او شرم عار نه غاڼو کول او تکلیفونه د ځان ته شرم او عار نه غاڼو والله یحب الصابرین الله خی صبر کون کی دا خدایي ار کارم اوس دغې قول ذکر غې قول مجاهدين بعد فعلم دا مطلب کې فعل ذکر کو اوسې قول ذکر غې وما كان قولهم نو دا غې و نه ما کرتا وی غې اره زمنګا بهنو کې مونږ تا د ګناوونو زمنګاو دي زیاتې زمنګ نه پدین کې وې صرفنا فی امرنا زیاتې زمنګ نه پدین کې امر مان دین من احدث فی امرنا چا چې د پدن کے اوے جوڑ کو ددن ننو فورد وسببھ داقامہہ مضبوط کی زمہ قدم ہوہ امدادوں کے زمن پر مقابل قوم کافر کیں پاتامللہ او نور پرغیزر اللہ ساحبد دنیا بدلیے دنیا او خ ثبت لہ خیرتوں والہ ہو یحببل موسیین نو او اللہ خویم واحدین نو سرے نہلکی عمررااش دوشہ دو دو یادکییں۔ یا ای اولی الینا منو دا منکهی تموالا تو دو کافیرونا متمریدینونا مومناانو د بیزینو سره متمریدینو سره بتالوخ نه ساتای کافیرو سره بتالوخ نه ساتای دا غیب نہ منی نهیان یا ای اولی الینا منو ایمان والا ہوں ان تو دی اولی جنا کفرو تو منل تاست کافیرون خود اگر کافر چې اگر jihad نه ناشتي غادران یې jihad نه کوي او تاسو دا غيوم نه لاله پترق د jihad کی يردو کوم واپس به کې تاسو دره په بندبانځه نشه وتا نانو بل الہ مولا الله مددگار ساسو سن او خیر الناسرین او لا ډیر خو د امداد کون کونو ده دو کوې پ قوب ل نه او زر د غورځو پړونهو د کافرو کې یا الله ما کافر راول اوې دپل څور نري وره غورځو بماشرکوو په د شیرته ون د الله سره مععلم نځل هغه چ را لګلی الله ب دغه په اوبودیت پې سلوانندلی دغه په الله دلنی د دل را للی او ا هغه الله سره شیک لکن شرک تے یا علی مدد چغی ہوئی سان کیا رہو رسے گئی غیر اللہ تاواز کئی وما وعون نار زیدی ورد اپدد زید ورطلوم ولقصدقکم اللہ وعدام جنگی وحود کے نبی علیہ السلام نقشدہ سی رکھ کروا سکسان نبی علیہ السلام دا جنگ مخ کی سې شاته ګرځولېم سېخي طرف ته سکین طرف ته سمینس کې د دیو جنا جنگ ته به خمیس وي د پنزو دستي به د جنگ مخکینه دستي ته به قلب, خلف قلب و رسونه ته به خلفه او خې طرف ته میمنوې کین طرف ته مه سروي او میینس کې به چې کومه د سونه ته به قلب و نورو سېو دسته مو کار د جنگ دا ظلم نه زوبیر جن هه په کمان کې او هغه ته چې تاسو په تر هغه فور نه راځئ سو فور چې مون تاس دوباره نه نه کړي او په واندې باندې کې نو لول چې دا واندې نه دشمن دراتلو خطر و گله چې اولک مسلمانانو فتوکړه مال بنه متنه را وندول نو درګه سانو خپل امیر ته وی چې مونګه نبي علیہ السلام دونې کینولې چې جنگ ختم شي جنگ ختم شي دی امیر ته خدا پته و چې ماتا پیغمبر اسلامي چې ماتا تنویل نه برا دي وینا لا مزه کې مونته نه نه کړنه مزو خیر دغه کا سانو دا, دا خیال کو چې امیر زمونږه په خبر نه دی فوا مون خو دې جنگ ختم مولا پوری کینولې او جنگ ختم شي جو روان شو اجتیاجی غلطي وکړه بلس کسان دایمیر سره پادیشو حضرت خالد رضی الله وله کی مسلمان نو مشرب به نو جریو داغ طرف نراغه دا غلس کسانی شهدان کړل او صحابه باندېم لوکړه صحابه پریشان کړل وګړو سنغه ګډ جرمې کړل او صحابه صحابدی صحاب قران دایي باره کې سنگ الفاظ وی ول لقد عفا عنكم ما بتاسو مانده جرم نده خوده لام قدر اوڑلے لپس دعفی روڑلے عفو مانده نی خودل دا سرنے بتاسو مانده جرم اخوده نده مساہرات دعبن ابی شریفو اغیر نقل کردی شرح دعبن د دعبن همام اغوی دعفی مانده نی خودل لکه حدیث نه نقل کړل عفال لانکم بالخير الله په سنت کې پتاو زکات نه دی خو دي نو قران دا سیره پرول لو لقد عفا عنکم ما پتا س جرم نه دی خو دي داولې څونه غټ جرم دي څونه غټ نقصان شي صاحب شیطان شو او غټ په شيګیس معنی بدلش وا او داغه باوجود الله تعالی تاسو ته پیغمبر مرمل ما نه پتا س جرم نه دی خو دي دا خپل کو تخګار کوي چګوره صابو په شان کې موافزه نه کوي په صابو باندې وباس وباس نه کوي ولقد فأنکم ها ولقد صدقکم او پتا کوي سرار اشتیا کړو الله تاسو سره له اسپل اس ذحس نومم کلاجی پرې کول تاسو کافر دراپ حکم د الله حتے اذا فشلتم تر دې چې سوسوي و تنازعات في الامر او جنگ مو کو پکار د جنگ او تنازعات اختلاف مو کو في الامر د جنگ کې د جنگ پکار کې او د امیر سره مخالفت کو چای پاتې کېږي او چای زو او خلاف موکو پر امیر منبر جما پر ځای نه اراکم چخو دل ولا تاسو ما ذوحبون ار حالت چخو کو تاسو چې د مال غنیمت غوندولو جنگ ختم شو مال غنیمت ووندو میینکوم یوردونیا بعضې په تاسو کې هغه چې راځې کوولدونیا چېو کنی متونونه ونډو په میینکوم یوردوله اخیره بعضې په تاسو کې اغ چې را کوول اخیره چې داامیر په صبت کې اوپاتې شوله کسانو ثم سره به کوم بیاواړولی الله تاسو هم د کافروونه بیاې نه ثم سره بهکومانو بیاواړولی الله تاسو د کافروونه د کافو وواړهی شکستله در کوم تهکم چې از میشيې به تاسو نوقلې خو ډیره غټوه ځکه چې هغه فه په پا شکیس باېسه شوه بدل شووه د نبیله اسلامغا خونو با کوی شیدان شو لیکن الله و خبردار د هر خولی ونی صی والله غ د فان کوم او خسمدي پهات چې نهديښ د الله په تاسو جورم پتاسو جرم نشته خبر کې یو تاخیر دې انتقام د نظر کوم د نظر کوم جرم در باندې نشته ولکد فأنکم پتہ دې نه دی خوځه الله پتاسو جرم لپز افایرول له افلأنکم بالخیر اسونه کې زکات پتہ سنشته هغه سوچ د عفمانه فاف ومنځم کې چې جرم ما باپ کون درای په خبر کلام نه دی په دې د عربی په کلام باندې دی فو مصاهرہ د ابن بشری شرح د سامری د ابن حماب هغه نقل کړي چې څوک ضعف معنی په دې سره کوي عفامن منزم لم یعرب کلام العرب دې عرب په کلام نه دی فو عفی معنی دنی خو دل اغاځی څنګه کرل له افلانکم بالخیر اسونو کې الله پتاو زکات نه دی خو دې سره نه پتاو سی خو نه دی نمد تب سحو دا کم کار چې تاسو کډین دا سره ګناش میرل شي نه دا سره ګنا پتا څه سبق دي نو چې ماخذ و شي لقد فانكم پتاخ ند خدای الله پتا جرم الله تعالی خوند ميرباني دي قومي نانو اسو سيزونا کلچ خت تاسو ولا تلون او سٹھ مونگر جاؤ الا حدن چاتا ولا تلون سٹھ مونرا گر دو چاتا شات مون و رسول یادو کوم اب پیغمبر بلے تا سذران ہیو خرا کوم رسو ستا سنان پیغمبر چے دوالے ما زما خوا دراش فأسابكم غمم بغم منهم ورسول الله تعالى ورسول الله تعالى غمم بغم منهم يو غم ما هذا؟ <تصفيق> دوفاد ده پغمبر ورسول الله تعالى يو غم ما خبره شادد ده پغمبرون یو غم بیرمینه او سره بلغم نه چې په مال، وصول د جراحتو یو طرف تکلیفونه شو او مال د نه پات شو او بس طرف ته پیغمبر د شهادت هغه خبر راغی دا ولی لیکه لا تاذنو دې دفع راځ غم جننه شي پس د دروخ کې دوه د خبر د شهادت نام غم کی غمجن جن نه شي فز ضروقي دو د خبر د شهادت نه علامه فاتكم باغ مال نو چ پوه سي تاسو نه ولا او نه پاي چ رسيلو تاسو نه زګه د صحابه کرامو د نبی عليه سلام سره زيارت امينه نه نه کله دو نبي عليه سلام د شهادت خبر راغې نیو خو سر د خپل مال غمو د خپل بدن غمو بل غم او سر د پیغمبرشو نو چې بیا خبر شي پیغمبر اسلام جون ده نو زمون پروا نیسه مال بم زی خپل کار وکای بدن بم خپل کار کې هو چې نبی اسلام جون ده نو اورسو الله تعالی ستا غم من یو غم چې اواز شهادت ده پیغمبرو به غم من سر بل غم نا چې په مال او وصول د جراحتو لکه اله تا زنه دې بارا غم جن نشي پس د ها پس د روجن د یاد شادت د پیامبرنا چتا سو تپته له کی شپ پیامبر شهید نه ده نو غمجن جن منشه باره چې بول شي تاسو نه او نه باره چې رسل تاسو تام لگا حدیث پاک رازي یو صحابيه دا او اگر اونه دا د نبی له سلام باره کې تفوس کوي بل رابانا دتپوس گئی نسوک ورتوی سازے مڑ دے سوک ورتوی ساز خوان مڑ دے دوی نبی علیہ السلام سنگ دے جے خبرو نبی علیہ السلام جوڑ نو اس نشتا. پروان نشتا وخوان پروان نشتا خودا اللہ پیامبر سد جن دے دے نتا اوسا اور اس اللہ ظمن یغم چاغا نبی علیه السلام و اواز د ده نبی علیه السلام بیغم من سرد بلغم نام چه پود دمال اصول د جراحتو لیکه لا تحضنو دیده پارا چه غم جن نشهی پس د دروغ جن کیا د خبر د شادتنا پس سبانده علاما پاتکم و علاما سابکم پا اغبان چه پوشیو تا سنا او پا اغبان چه رسید لیو تا سنا دیو ماند آدم واسابکم او الله اللہ تاوست غم من غم وی رسو تاوست غم پا پود او او رسو اللہ تاوست غم تاوست غم چپود دا مالو بی غم نه چې بلغم ناچی اصول دا جراحتو دیر تو لې دا سلو ورسم د دې له ورسم لا تازنو چې تاسو غم جن نه شې په پوهدما او نه پوسو د جراحت باندي په مستقبل کې چې تاسو عادت شې ممارسات و سي چې بیا د پارا ساسو په دې شي ماږه زدا خو جنگ سری سرازي او تاسو به پیغمبر دې په خیال کوي د دې شنو خیال بنا کوی مطلب دا دې چتاوس دم پیغمبر تایب داری و نکلا ندا تاسو ورسینو د دې لپاره چتاوس بیا اینده د پار غم جننه شي اینده د پاره و تاسو ممارسات واخل جزاء د پیغمبر تایب داری بکوم کمال او د پوت کی نه خیر دے اصحابکم غمن ورسول الله تاسو ورغم چې پوت دمالو بغم سربال غم, سر غم ناجو اصول د جراحتو لکه اله تازنو چراتون کې واخ غم جن نشي باغی تاوس نه پوه کیه او نه باغی تاوس رسیدي چایند باغی تاوس د پیغمبره تابع بیا خیال کوي او پدې شزونو باندې غم جن کېږي نه دې د فار رسول چې تاوس وروګو دې سره ما اختیار اختيار کړ چې په جنگ کدا دا کېږي مال پوت کېږي بدن ته زخم رسیږي اینده د پاره خدای رازین تاسو بغم جن کېږي نه او درې معنا چې لام زید شي فاصابكم غممان ورسول الله تاسغم بیغمين غم چې په دماړو بیغمين سرذبل غم نه چې وصول د جراحتو لیکه تحزنوا لام زید کین د دې لپاره چې غم جن شې پدې تکلیف باندې غم جن شې لیکه تحزنوا د د پاره چې غم جن شو او د الله ضید دی وما سابق کوم او پاغېته سرهېدل نیم چې په غم جن شو چې بیا د پاره د پې غمبر تایدې خال کوي نو لاسه شو لا ضید شو کېله والله معاسابق کې لا جارانې پهې دا تووج کړله پااسابق کوم غمن اوور والله تا د غم چې پوت دماللو. بیا غم من سره د بلغم نه چې اواصول د جراحتو ل کې تازنو دی د غم جن شو پاغې تاسونه پ شويدي او پاغې او سرهسیې دلنی چې بیا د پاره خیالو کوي در دا درد دی دل دیره درکو چاینده چې د د د پیغمبر دی اتبا خیالوکي چې بیا د پیغمبر د خبرې خلاف نه کوئ. نه په دی مع شو لا ضای شو. او چې لا پ خپله مع نه شي دومانې شوي یو په سابق کوم غمن اوورس والله ته د غم چې اووااز د پیغمبرو ب غم من سره د چه نه چا هغهپوت د مال اواصول د جراحتو لکله تهزنو دی دپاره چې غم جن نه شي پس د درو روجنتیا د خبر د شات نه الله ما پهده کوم والله ما سابق کوم چې مال نه خپل کار کوي مړه بدن دنو خپل کار کوي چې په غم غم ختم کې چه دا غم ساسو ختم کی او دیو مانا چې لام په مانشی فاسا بکم غم من او رسو اللہ تاوست غم پود دا مال بی غم من سر بل غم ناچو وصول د جراحتو لکه لا تازن فی المستقبل چه کې کی وقت غم جن نشی پاگی تاوست را پود شی او داگین چې رسی د چه اینده دا پارتا اختیار کې دیش دن سرا عدد شي بیا ګټاو سره مارو بدن فوت کین دس فرای ځا سر ترلی دي ممکن دي چې بیا وشونه خیر دي والله خبير بما تعملون او دا پیغمبر طيب ذری به خیال کوي بیا الله تعالی خبردار ده په امونو ساسو بیا وروړي والله پتہ سو باندې ممبالل غم پس مصیبتنا امانتان امان نواسن پر کلیوا نواس پر کلی جوټا یو نواسته یو سیندا سینې ته جوجه سر درونی نواز دې ته جوجه سر یې پټی پټی کی او نو هغه غلبا ده باقل له غافل شي د تکلیف په وخت کې آرام را تل صدې دا د سلې خوشالۍ ده د غم په وخت کې د تکلیف په وخت کې آرام راش نه هغه سر سشي اګه دمشي نو الله په کوم ما بزاس باندې خوب راو سې سر ختم کړه نوعا سن، پرکالیوان، یخشا تایی پتا مینکم، پتاولیوان اصلاسونا، ایووان اضاسونا، قدامتوم، چه غمکی اچولیوان، اگیزران اوسونو داغیم، یا زنون بی اللہ، گمان اکول پاللا غیر الحقنا مناسبو، گمان دا جایلیت، وید و منافقانو، حلنا من العمر منشه، شته من زر پتنسی اختیار، حلکاز منگا پتا خو ملو نشوا، منگتا خو پیغمبرو تاسو پتن نسی پلو مررا کول كُلَّهُ لِلَّهِ ټوله دا الله ده یو خفونه افانفمو پټول دي پ خپل نفسونه کې ما له یدونونه لږغچخ کاره کوتاته یقولو نهو لوکانله نام منل امرې کومونږ د را د پې نهې شي س اختیار ما کودلناونا نه قتل شي په دید ک پل لبره دله نه نخام مخهکاره شي به کسان ل خهرج پروتلی بهاکسان پهبال مل قتل چې مقرهشي په دومانې قططر اام مذااجې مو زی د ډړې مر ن خلاصې که په کورو کې وي خو چې کم د لمبر نه مقادله بیا هم را تللی په خپله په کې غورځ د نمړه کې د مر خلاصې نه شته م فجللی نه په و لیبتی لی اللہو فاعل اللہ دالکا دامتالیق دے محضوب ہو رئی فاعل اللہ دالکا داکار اللہ کو تکریفون زلدر کرو مالنے دن پوت کرو داولی لیبتی لی اللہو جازمیشو کہ اللہ پا غیسا و سینو کی دیم و لیم و محیسا و الله کی دی اللہ آغا جساس برنو کی دیم اللہ طلافو دے بیزادی صدور پسینو باندے یقناک سان تولو منکم چوری دلیو ستا سنن یو ملتقل جمعانی پورز ملاقات دا غدور دلو انما سزل لهم شیطان یقنن خوئی ولیودو لر شیطانو ببادی ما کسبو پسود بازیعو گناونو چکریودو بیم شیطان خوئی ولیودو ولقد افلانهم غورا ولقد افلانهم ال تکی فائل مزمرو تکی فائل خارفو ولقد افلانهم قسم دے چه افا کرلا اللہ دیونا ندے خود اللہ پا دیو جرم مخیوی لیو ولقض عفا انکم قسم من دی جرم من دے خود پتاسو اصوئی ولقض افا اللہ قسم دے چه اللہ ندے خود جرم پا دوئی دینے افا کرلا دی مواف کرلی او رہی نو چه اللہ مواف کرو نو دا بلچاپا کی سکار دے چه مواقع زبے گئی پلانکی صاحبی دار کرلی پلانکی دار کرلی اللہ مواف کرلی جو اخلاس و نو دا جيم زل لفظ راو ولقد فلاحنم ان الله غفور رحيم حليم بشك الله بو خون کې دو صبر كون کې يا اي اولذين امنوا ايمان والو ايمان والو لا تكونو كالذين كفروا مكيږي بشاندا کسانو چې کافر دي وقال الاخواني او ولودي په بار درونو خپل کې مؤمنانو المنافقان وند مكيږي بخبلم جعد لنہ دا نور منن کول بخبلم لرش نور م لے گئی وقال الاخواني مو ویلی غریب بارتنوں پھلو گے ازا زربو فی ہاں فلارجے کرچہرنوں سفر کو بزمہ کی دی بسوی او کان غزن ابو غازیانو کہ مومنان بغزال لاڑو مومنان بدن بی السلام سر پر سفر لاڑو دی بسوی دابے مقولے دادا قالو دابے لو غانو اندنا کوي من سره کدیو زمون خوا کیو ما ماتو نو همړشي او ما قوتلو نو وجړشي سړیا زمون نبنینو زمون خبره مندلنداو پینر اتلا لو غانو اندنا استعمال دلو دا نبی له سلام باندې کړ نبی له سلام لو تب ته باب شیطان کا شي دې شي منافقان نو دې استعمال کړ دې لو قانو انندنا کوی منږ سره ما ماتو نو مړه شي او نه وجلی شي لجر الله چوګر دی الله ځایلیکه د حثرتن فی قولووبیم افسود د د پړو کې دا کار الله دیله کوي دمونه پ قانونو کې د اوسوس پاتې کوله والله هو الله تعالله جندی کول کېړ کول کویم الله تاله پمنو سا دلی دون کې ولئن قتلتم ترغيب ورکی جاتا کا قتلی شی یہ نہ گرے ابس نے دا نور ام روشن دی نه فلاح کامیاب والے مردین ولئن قتلتم او قتلی قتلی تا سو فی سبیل اللہ تا اللہ پجن او متم یمری شی ای جزای حزم دا ولئن او متم فلا تحزنوا غمجن کی گے مو مخ ول زکار دا علیت قیم دیف مقام د جزا لما خبرتون خامخا بخشیش دا اللہ طرفنا ورحمتون و میربانی خیرون و غردان مما یجمعون دا غنی چو وندی خلق او بورا. جهاد کی شریک شوی ناللوی دادا لگورا دا غنی چو وندی خلق او چو قرآن دراشی و خیر مما یجمعون قرآن تدکینا السل دا غوري دا غناچو وندي خلک خلګزانه دنیا ونده رمضان ده دکان یې قائم کړلی تو قران ته کې ناسي دا دلغه وخا دا ولا يمضم شوی تاسو یا وځرې شه نخامه الله ته توشرونم ورته کې دل دي تاسو یا الله ته ورته کې گئی۔ کمړ شوی نه الله طرف ته ځی ااو دری قسم jihad ده یو دا الله در زاد لپاره jihad کوي دا احرار او عمل لې دین د حصول د جنت لپاره چې مال الله جنت راکې دا تجارو عمل لې تاجران دا کوي چې ورکه او دریم چې مون الله د جهنم څخه بچ کی دا غلامان غلامانو عمل لې نو همળો شوی نه الله تزهي الله تعالی نن یاد داو کوي چې زموږ دره خوشاله شي رب را ناراض شي راځي رب له لاړو ولی متوما قتلتم لیل الله تو شرونا الہ دې صبرته کېدل فیمر رحمتي من الله فسوز رحمت الله لن تلهم نرم شه دیوتا ددا الله رحمتو چې ما ته دیو څنګه رام ولو كنت فزاً كويتهم فزاً سخ جب جبذي سخت غليظ القلب سغذ لن فزو من حولك نخوارش يبو صاد خوانا نفاف عنهم افقوا صابوتا ددم لقد افانكم يوم ولقد فلانهم ضا او فافو عنهم پیغمبر الطور توم عفوكا صاحبو بانده جورم میکده فافو عنهم میکده پا دو جورم در دوائموچی دو دا کار کرلے وستغفر لهم صدورم بخن ورلغوارام او پنزم وشاویرهم فی الامر مشورو سرکو پا کار که پانچ پیر در پنزو تغمید لقد لقدف آنکوم لقدف اللانوم وا فانهم واستغفر لهم وشاوروا في الامر مشوره وسركه فاذا اعظم تا نکلچې ا را دوی کې پتو کوله ان ځان سپار په الله باندې ځان الله ان الله بیشک الله تعالی يوحب المتوکلین فخې ځان سپارون کېن تو کونس ته وئ تفویض امور و پس د استعمال د اسبابونه اسباب استعمال کا بیا ځان الله تعالی کا چوس الله نه فو نقصان سالاسګی خیر او شر سالاسګی پیغمبر تعالی وای مشوره سره کا اے ان سر کوم الله او کیمدازو کتاب سره الله فلا غالب لكم نشته غالب بتا سوم او ی کوم او کا رسوا کې تاسو در الله نوڅوک د اغ ی سرکوم چېدادو کې ساسوو منبانې په د پریښو د لا نه او خاصبالله ځانې اوپارې ممنانو پهما کانلی نهبی نه دا قو چېکر کوي دپار د داسې کار نه کوي چې پهغ با تا نه ما كان النبي يقول یغول چې د غل غلول نشي د نسریان سورونه د یې معنی خیانت راځي معنی خیانت او چې ضربه ضربو نشي غل غل غلن دغه معنی کین راځي دلته کې د نصرین سورونه ده معنی خیانت او ندی مناسب پیغمبرلره هم ندی مناسب چې ند خیانت وکيم دا ول نه مناسبه و مې غلول هغه چا چې خیانت وکوم راتلبو کې په خیانت سره ورز قیامت هم پیغمبر خیانت نه کوي او چې خیانت کوي نو قیامت کې برات دوی کې خیانت هم هغه چې خیانت کې دخل کو سرا دین دخل کو بربادای بدعت ورتا مخه تا کئ دیبوم قیامت کې بځیرات لوکی ثم تو فا بیا پرورور کښیار یو نفسان اغه ذکر دی او په دې بځونه مون نشیم دا ترغیب ورکه جهاد تا راشه وی الله فرزا روان سي جهادو کا اپو مې تبا بزار سوچ روان دی رضوان الله فر زمان ته الله جهاد کئ تمام باب شان دا غشم چې ګرځیدل نه بیسخت مین الله په افغانستان دا الله او ما وجانم زه جانم ابد زور ته دا برابر دینه یو jihad کي دا الله رضا سي نه او بل مخالفت کړي دا الله په غضب باندې اختره نه دا ونه برابر دي دا نه برابر هم درجاتون هم درجاتون حمل نسیکی اذا که هم ذات او و درجات و سبتے یادہ هم سر اللام حضب کئی لہم درجاتون دیو درد مرتبین یادہ درجاتون سر موضاب حضب کئی هم زود درجاتین دیو خاوند درجودین دا مجاہدین خاوند درجودین پسنگ دا الله کئی الله تعالیٰ لدن کے لئے پاقش عمل کئی ترغیب ورکی اتباد نبی تا را شئی اللہ پیغنبر را لے یو کتاب بولا ور کر لے دی کتاب ترہ ون شئی دی تکی نئی دا هم غڑ جیاد دیں و جاہد هم بی ہی جیادن کبیرا فا قرآن مانیو سلوی جیادو کا اور ایک نا قرآن مانیو سلوی جیادو کا قرآن تکی نا قرآن وورا دا قرآن دا پار وقت ور کا دا غڑ جیاد دیں ولقد من الله یقیناً انسان کړي ده الله په مینانو باندې اذ با سفیم کله چې ولېګو په دیو کې رسول استادې مننفسیم د جنس د پیغمبر د لیسې په تو په آیات کې ذکر کو یو عربی ده فهیم بل رسول ده رسول نه شو بل بشر دے من ده من انفسیم د جنس د عربونه ده د جنس د بشر نه بشر جموره بشری بلاری بشری داغه نش پیدایشی بشری روح ال مانی بیاوی په دې درو صفاتونو کې چې چا دې وو صفات نه مسلمان نه دی کار عربی مسلمان نه دی که رسول مسلمان نه دی ته بشری نه مسلمان نه دی یتوالیم آیاتین کاور نه وسکای درې یو لو لیبا به خلق ہوا سنت اللہ یو کاری دا قرآن لوصم او زکیهما د تذکیه دا د خلکو داخلك به شرک ب عزت نپاکي د جیو تذکیه کوي او دریم او علمو همو کتاب او الحکما او خې به خلقو ته کتاب او سنتو دا درې کار دی پیغمبر دی اور او دا درې کار زمنګ ز جماعت علما کوي دا اخرکه ته پنځفیرانو اياتونه او تاسکیه هم د خلکو کوي د شرکو عزت نه خلق پاکي او خلکو ته او سنت د رسول الله سلام خير دادرې کار نه چي کم کار د ام بیاو ده او مليات کار کین دا مليانو ملګره شګنه او ويار منګره پويګو تول نه پويګي ساسر کی چې پیغمبر کم کار کړ دې د کوم او لما دغه کار کوي دغه ل او سره کې شا دا سره په تنظیمې داخل شه غې سره په جماعت کې داخل شه دنیا کې داغ سره می نه کو قیمت کې به دغ سره پاسې دغه کار دا بیا دی او دغه کار دمون د د جمات د مشرانودونات دا کرانو کې به کمی ما کې به کممې بلکې د نهګورو. او بنیادی مسله ته به ګورو چې جماعت بنیاد په کوو مسی خوددا شو دی په دی مسله چې قورآ به خلکو دخواه و الحم الله زمونږ پوخنی شا گردان چې او غس کلی شو اوسو پهکیې مونږته پهنی تنادې زږ پوخنی شا گردان چېی مونږ نه بیا آ و او ځان ل په درسونه شروع کړي ساارمانهې نواس پخین به ځان هلته درس او نذل تا ما ختمو کنا التو بیاو ختمو بیاو داو په ما نه بیاو خلقو دی رسول دا دا زموند جماعت او دا, دا دی جماعت شیاردي چه دی جماعت دو یو فرد نه قران نو نو قران بیزدگی داولې زمون مشران دا دعا کړو پنځ پیر شیخ دی الله غری رحمت کی اغه بیت الله کی ما دعا کړو چې الله زمانه قران پاو می خوړدی که زنن بیان قران بتو س بیانوم دی اغه بیان دا د سيزره کاغذ چلی گیا و تا او تاسو بیا نه یوازې ما خوب ولیدو ما چې اول د قران در شروع کوم نه مشر ما شیخ داسې ناس نه او صادره په سر کړنه نزو د اواز کین اواز د زور دی نه د اواز راو باسی نه زو د اواز خپل د خورمه ها د د اواز ورو کې راو دین د خور کم کسان ته ورسوم بیا ما دغه تعبیر دا بیان کوم چې مه قران موږ د شیخ نه او اوس غنښتہ مونږ بیانونه د دغه غږ آواز دي د دې له او هغه خدای سره قرآن د پنځپری ملانو وای چې د قرآن په مقصد پوښی ها دا نور خودمو لیاندي خوپ تر خوپ تکې کوند پخپله ودې نو تا بس ویخي او نه بي د تو پیژني نه بشری کو پیژني نه رسو پیژني ها نو بل یو باطل نه بد باطل جواب پیژني او او بس سربېخه خطر کړي لمس سر کوي او قران په خدمت کې راو شي کوړه دا قران او قران څو یو زکيه تم تسکيه به کوله او دا تسکيه د جمع شيار دي زمونږ د جماعت د فرد نه قران وايي بدعت په پوهېږي بدستېلې کیږي شرک او به یعنی شرستهلې کیږي رسم او ریواج او به یعنی ګناب او به یعنی بدستېلې کیږي اوه تسکيه دا تسکيه دا په امبر کړه دا درې کارا دا به یو آیاتونه بلولې خلقوتا او دویم دخل کو په تذکیه کې اصل مقصد تذکیه لا یا مخکې ذکر کاوه از دې چې ترجمه شروع کړ لغوی ترجمه کیاو ها ما ترجمه شروع کړل د قران ختمي خدا نه غوړې یو آیات وایا په تذکیه کاوه ما شره ته ګوره چې په ما شره کې کوم ګنا ده ان نو مخلا او د اغه ګنا مخنه کاوه په ډنګ داگه مخنوه کو او کو رسم و رواجی داگه مخنوه کوا که بیدعاتی داگه مخنوه کوا که یو ناکار پیر کودگر پا ماشتره کی دا خلق ایمان خرابی داگه تنقید کوا اگه خلقو تو بگو تو کوچ زانتی نساتی خلق خوبار سوئی اولی کنو تو چه دا مسئله که نه خلق و تامیرون نبغاده کئی اولی کنو ما اوستا اوستا دو شیخ مانکی ده کتاب هدایت الابرار چې کله یو سړی نهئ چې دغ دوستان زیاتی ګواډیانې چې پهدونه کوي ملګې او دوستان زیاتی په مداهینون دا مداهین دی اوکن ځانو مدامللا نه جوړی چې په داسې دق با د مع خیر کې چېره هرڅوکرانه خو شي هر سوکران د ر شي پوهشي که نه دا زمنږه د جماعت او د نور خلکو فرق دی نور خلک چې معوتیانې کې د خلکو تنو تهګوري او چې چا کور کې ټی د ټینو ناخلي. داچا پمخ ګیرانې نو ګیره خریل نوم ناخلی دبل باطل نوم ناخلی او زه زمنګ د جماعت دا شيار دي چې مونږه الله په دین باندې نظر کوو چې الله په کوم خبر خوشالي کو کو کی چې مونږ یو کو سوخه بکی کوخه بکی ها نو داغه فایده ده دا دا چې خلکو کی لار کیږي خلک بیا د کوړه کې امام وکړه یو دو جمی د ګیره مسالې مې وکړه مانبرې سې زيو اکبر اوسې ګټه راګیره ده جماعت یاران موليسه خو بل مسئله پری خو دېنه هر جماعته مساله کې چې ما یاره دې ضرورتونه به روزي ګيره پری ما دا تا مسره ورځ ما پری خو دېنه مې ضمانه یې تلکل پری خو ده او وي زقيم تسکیه وکاين وي زقيم او د فل د شرک او د بدعت نه خلک د شرک بدعت نه پاکي د پیغمبر کارو وي علم او خو دې خلکو د کیتا او سنتو و کانو یقین و د خلک من قبلو مکات د پ غمبر لپ دواللی موبی نو په ګمرایکارې کې خلک مرای کې پروو پ غمبر راغ خلکې د ګمرای رووي ستا به دا کاري طب خلک د ګمررا نه راباې خلک به د ب نه راواسیې او مرسته بهله کوي په معتیې ب د اللا کوي که تدرییس کېمدلا ره کوي او خطابت کوي او بلې او په شما نه لګېدلې امید الله امره سکه ساتي بده الله موانی بډېره غورو باندې موانی برازي او تبه چې بس ختم وکړم اس پوم نه دا ټول الله مخه تواري کو ال ج تد الله دن تلا سوا چي او دا الله دن په سې طریقې وکی اولما صاحبت کوم مصیبتونو دا تشجيع المؤمنان الله اے مؤمنانو کتاوس تکلیف مصیبت را سي زلې نه کوي دا تکلیب موسیبت دای دا اید دا دین سر اترال دے دا بزیس رسی او علم ما صابتکم موسیبتنم ہر کل آج رسیدل لے تا اسم موسیبتن تا اسم موسیبت او تکلیب در ترسیدل لے نو پروامک ہوئی قَدَ سَبْ تُمْ مِسْلِحَا نو رسول دیتا سو دگنا دیم کته سبوحت کې زخم رسېدل نو تاسو دې دوغنه رسول لې زکه وحود کې بہت تاسو نا او یا کسان قتل شي نه په بدر کې تاسو او یا کسان قتل کړیو او یا کسانو خيت کړیو تدا سب دم مثلیا رسول لې تاسو دوغنه دي نه زګد غزوې وحچ دې دا بسنه درې هجری کې راولوا او غزوې بدر چې په سنه دو هجری کې راولوا د دینه مخ کې وا نو کو تاسو په وحود کې زخم رسې دلی مصیبت او یا کا سان تاسو نه شو نو که دا سب تم مثلیان نو رسولیتاسو دوګنا زين چاو یا وقېت کړ او یاو یا او چې دینه را داخللی ها مردار کړلی نو پروا ما کوي پدیماخه وکی اولم ما صابت کوم دا لم ما صابت دا منصور ده محلن دا مفول فیدا دا قلتم دپاره قلتم او دا ان هاذا دا, دا مقوله قلتم قلتم ان هاذا تقدیر ده دې اجزاتم و قلتم پریاد مو اوی نامو کولام چه انا هادام داده کم طرف نده دو کل کولا لما اصابتکوم پاوقیچ رسلیلو تاسو موسیبتوم نقد اصابتم مثلی ها نتاسو رسولی دگنا دیم تاسو دی دگنا رسولی وقد اصابتم مثلی ها نتاسو تفسیر مدارک دا توجیه کرنا لما ثابتکم دا منصوب دے محلن مپول پی دا قلتم شوا او ان دا دا مقول دا قلتم شوا او تقدیر دی بارت دا شو اجزاتم و قلتم انہا دا پریاد موکو و انا موکڑام چیدہ کم تر اپنے ادام دا کلا کولا لمما ثابت کوم مانہی ثابت کوم مفول فیدا په وخت کې چرڅ دې له وتا وستا او قد اسبتم مثله حال دا دے چر رسول دیتا تاسو دوغنا دے تاسو دې دوغنا رسول لے په چا کې بدر کې دا قد اسبتم مثله دا صفت ده مصیبتن لمما ثابت کوم مصیبتن فاوقی چه ورسی تاس نموسیبت دسی موسیبت قد اصبتم مثلیا چه رسول او تاس دونا دی موسیبتون نو لما اصابتکم پمانک مفول پیشوا دا قلتم او ان دا مقول دا قلتم شوا او دا قد اصبتم مثلیا سفت دا موسیبتون شوا نمانا بیدا کوئی، اجزاتم و قلتم پریاد موکو، وینا موکر ان دا چی د کوم طرف نه ادا داو کل کولا، لما سابتکم ونحی ناسابتکم، داوکی وینا کولا، چورا سی تاس موسیبتوں، دسی موسیبت، قدا سب تم چې چی رسولیو تاسو دگنا دی، تاسو دی دگنا رسولیو، بدر کیو، او یا کسان قطر او یا وقیت کڑیو،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 او د دې د پاره چې سرغن کې الله مؤمنان او الی علم لذین النافقون او د دې د پاره چې سرغن کې الله هغه کسان چې منافقان دي او لهم او ویل شي دا تعالوا راشی قاتلو فی سبیل الله جنگو کوي بلار ده الله کې راشی ویل دا الله د لار کې جنگو کوي دا الله د دې د پاره اویت فون یا مدافات کوي یا مدا پدو کوي د خپل کور د خپل د مال قالون ی من پ قانو لوناله مو ک تاالان کممنګه پوهیدلی په ج ل تباناکم نمنږ به روان شو په تاسو کممن په جګ پوه دی به تاسو مر تیا کړی وه ل تباناکم نمن به روان شو ته او سران خو په ج نه پوږم تاسو په ځام کې منږ په جګ نه پوږو ځکه چېسو زمونږ سره مشره نه کړه او زږ په مه عمل نه کو یا کو منږ پوه دی چې دا جګ دی نهمون به تاسو مونږ ته تا خدا, خود کا کاری دا. خدا او او خو ک ش داخواې تاسو دانان اوړ اوې ځکهستاسو ملګری کې د که منږ په جنگ پوه دی تاسو په خیال کې مونږ به تاسو شو ته تاسو اخ منګ دلم مشوره درک راوته سوانه منلا نوستا سب خیال کوم بجنه شه نه پویګو سر سره ملګری کیو ځان را ځای کنه او دویم دا کچاري منګ په جنگ باندې پوی دے کو منګ ته پته دی چې دا جنگ دی او دا سواب دی نو مو بس ساسو نه مکه شیو دغه واسه خودکشي نه ځان وژني دی وایي چې منګ ساسو نه ملګری کیو لو ن عالم کتان کمن انتقال انشان دا دیرانوما، ان تنوانین بھی رسرکتا و سن Labor אחما سن انشان داد vastly اليوم، انتظر الامینس نظهن اوم و ś اخبر عربتون اومنم، اما اومن توب اومن تش lumière nhữngغدار مهم به ا segunda شمت espe誠 فضل انه ت overseas، انا اومن رفق برای ده انتظر اصل زدم طرف، لاستصر ا dominated او واحد الذين قالوا لإخوانهم اخفضوا الناس و قالوا حال دالي ناسو بخبلا بخبلا خود جنگ ناسو او نور رونو تهوي بخبلا ناسو او نور رونو حال دالي ناسو بخبلا لوتو آؤونا کچري دیو زمان منا له قالوا لوتو آؤونا ک زمنګ یې منلې نه بوځلې شي سړیا موږ ورته قدار شیخونه منلنو موږ یې قدار شې دا پیغمبر روزګار دې تب مرګ یې تیار روان شي جنگونه کوي زمنګ یې زمنګ را جوړاړو نو اورې کړه زمنګ یې زمنګ منلنو نبي ها زمنګ منلې لو تاو نا ما قوتلو نو جواب فل تو تو ويا فذروا ان ان فوسيكم الموتى د پکې د خپل ځانمر تیچ مړ کېږي ړ کېږ ځ مر د پ چې زمنږ مر د پ نه ځان نه د په په تا خو مر را یاه انن پو کوون مووت کو دا سری شتی نیم والله تا د بندله دی نه غمان مکو با کسانو کوتیلو چې وجرې شو پ دله دن دپاره امواتن ابو دا مو چې دا ابړدي یو سړی پخل ګټړ کېږي او سر د ین لړ شو یشان د نړه کې فرخت بل احیان بلکی ژونديدي څنګه ژونديدي قبر کې منځونه کوي او خلق له دعاګانې اوازونه ورکړي سلام جواب ورکړي داسې ژونديدي نه هند رب میرزقون رب درک خوراک ورکول شي او حدیث دغې تفصیل نه دغه روحونه دښنو ته تیار په جوړی کې باندې ولها قناذن تحت عرش يسيرون فل جنته او بیا د شپې زیه پنجرو طرف ته او پای کوسي داسېون دی ان دره بور د کوونو پرې نه خوشحاله دي بما تاله پغې چې ورکي درله من فلدي د خپل میربې نه شوده وله چېله کم میربانې ورکدي پایې خوشحاله دي ست شیرونه او زییر اخلی بلله دی لم الحکوبيمو چې ندي پی شوي من خل رسول نه. اغور استونی ملګری چې پاتې دي اغي باندې زیری اخلی ها الله تو ایستاس ملګری ساسو, ساسو باندې قدم روان دي او زرد چاغم ساسو خالر اور رسید ها الله خوفنا لهم ده الله خوفنا لهم یاخد مقسر لګي مفعول دې ده یا, یا سبشیرون ده پارا یا او زیری اخلی پ دې خبر باندې الله خوفنا لهم چې یاره پهو په باې زی اخلی او ی شیرونه او یا بدل دی دا لنه نه د مخکې نهصدې بدل دی یست شیرونه ب ل نه ی شیرونه بیا الله خوفونه ل زی اخلی په چې یره پرو او نه به دو غم جن په والله الله غم او حزن پی نرازی دینا بشتیم او یا یا سب الله لی اللہ زیر آخریم پا دی خبر باندیم لیا اللہ خوفون علیمو چنشتا یر والا هم یحضنون او نبادی و غم جنشیم یا یا سب الله اللہ زیر آخری خبره باندې خبر باندیم چنشتا یر پا او نبادی و غم جنشیم او یا بدل دیم يست شون بالنا يسبب شون بأله خوفنا لايم زير اخلي بدين النبي يير بدي رنو او نب رسن غجنشين يست شنا زير لي ممة من الله فيمد الله ففضدين او فبانيد ال زير لي الله ييقنا الله لا يذ عجر الممنين نبر بعض صعبض ممنان ممنان صاب اور اذن کې اذن کې د مؤمنانو سپاځي کړګي